Euskara da kanporatan denok korrikara Euskara lau esan gure pele herria Handikan baitu korrika has berria Birkonos bateko tanmak kilometro azkena. Salalbadoren babesean, emanenndu lehena Ure peeti Bilbora abia dadi korikan. Beletiti vibora, havia daikorika, Euskara da kanporata de nokorikano. Ekado na terrietan, ahaldu nagitzen, eta gure minza erazen nokarroga gozen, zure beletiti vibora lekukoa gidatzen. katia eten gabe, oro graster gozen. Beletiti vibora, havia teleTVbora, havia da ingorrica, eskala da kamporata den onko likarar. Eskaldun denducia burua al jabesa, morenean ikusteko euskaldun on hizkuntza, korrika sale guztiek auxe eskatzen dute. Nolas abadua dago presia besate, teleTVbora, havia da Ureteleti bibora, abiara dinkorikak Euskara da kanporata, denok korikara Gogoak komplide zala, Euskal jendarteak Euskaldun bihurtuz dako zen orteak Amarregun eta gau eskorrikata Euskara Euskaldun ei euskerrak, bizturik zugarrak Ureteleti bibora, abiara dinkorikak pele tini bola abbia euskara da kanpora da no korrikarazu batzuk herria zoroit euskara santzi dantza euskara maite herria laitsetzi iskuntsa tarria bere jengo aki berek nai gautze konpra ira sin pantaren zeagabe esaizkeno bizi bora la Un replettivobora había la Eu farà la camporata de non corrirà Un replettivibora había la dincorica Un replettivobora había la dincorica la camporata de non corrigarà. Ure Bilbora, abia da din korrika Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara Euskara da Camporata, denok korrikara O Euskara lauda esan, ure pelerriak Andikan baitu korrika kasi berria Birkonos bateko tanba kilometro azkena Xalvadorren babesean emanen dulena Urepe leti bilbora abia da dinkorrika Urepe bilbora abia da Euskara da kanporata denok korikara Kaixo egunon zintzelik errateko entzule guztioi Egun Egunon, danoi, e, mentxe gaude bi urtero bezela korrikaren saio berezia egiten eta hemen egongo gara zuekin, ba, ba bueno, amarter ditati, bueno, amarter dia baino pasatxo dira, e, baino, ba, hori, ba, hemen aurrera ordu batak arte, ba, elkarrizketa, bueno, pixka korrika eta presaka korrika bezala, bai, gure herritu pasatzen danean ez da izaten denbora ondirik e, ba, jendearekin hitz egiteko, baino, bueno, elkarrizketa batzu prestatu eta ditugu honezkero, eta, bueno, tartean e, ba, bueno, beste gauza batzu komentatzen nun nundagon korrika momentu honetan, adibidez? Momentu honetan, honeta, ernan, nien ikusten du Korrika.eus jarria daukagu, eta lareunda saspi garen kilometroa jartzen du, beraz 2000 -200 eta laroita kilometro falta dira Bilburainion, ure peletik eta zenetik lareunda saspi ditu mm -hmm. ostegunetik aurrarte gelditu gabe eta gelditzen zizkio 2000 -200 eta laroita mairu Bilburainizteko, mainori urrengu igandean izango da eta bitartean, ba, horretan daisteko falta saiskio pues a ver la da dado gitana que en de matemáticas va ba, ni eslais matematiceta ko eso abbiamo pan orikusten daia yeah, ernani astigarra <risas> tondikas artukoda da. <risas> eh, <risa> aipatu du su ditugula batzuk grabatua baina susenekoak ere izango ditugu uh -huh. eta gure arranoak ere or, orrriko leku estrategikotan ba bajarria keo tokato bai noski eta beste kide bat ere bueno beste bat ere furgonetan, eh, berari asko pare, pare, pare, pare bat, pare bat furgonetan egongo ah, ah, ah, ah, da. Ah, bai, Gure Julen Arrano ere bai otsegongo da. Osondo, beraz, eh, zuzeneko momentu eta gozatu a izango dugu eta eh ba, bueno, zuei kontatu a izango dizuegu, ba eh, irratitik, hemendik FM Unetik eta zintzilik.netetek. Por cierto, e, do bate du bestez bali maden entzuten, oren txeretan aukera ditzeko, segero ya gure telefoneo egongo da kolazau, así que zingo duzu editu, baina pentsatzen dugu tekniko, dena dagoela marchan, ez da, entzuten zaigu FM unean eta entzuten zaigu baita ere zintzilik.neten. bai beste erabilidezak ezo gure ute fezu chapas y no sé qué. Eh joder, una sera, ordu ordu, ez dakete izan duzu normal edo o sea se aurrekoa, eh? gogoratzen dut aurreko korrika, basa goizeko ordu biak aldera. Baina larun bat abatezorako seba izan. Ba, e, bai? bai, azte burua zanera. Oein dela labi urtetako bai? aia, dela aia, aia hua izan zen ya bestial, izan zen goizeko lautan, edirutan. E, nik uste hori pasain ortean etzan izan, ezakita, amabiak aldera horrela, bueno, pasan urtan orain dela bi. Bai. Eta horrein de, dela lau uste goizeko Baita, ordubitan. Eta gani era aztean, bai? zeari izan zen, bai. gani era azte artetik eta gorkoan berriz baipatu duguna, bai, ba, bai, goizeko amaiketar ditan iritsiko da, perurinara, gutxi bera, bai, pixka beran duzio, baina amaiketar ditan, eta hortikan jabera egingo godu, eta ama bitardiak bitarte, ordu oso bat, berrian emango du. Orduan, jurtzen zaigu dela, bueno, bestela de, aurrekoietan ez, eta ordu txikitan esan, dastean zehar izan, ba, erriko euskaltzale, eta eta lagun lagungustieko zondo erantzun dute, baina gaurkoan bai ez dago laitzakirik, ez da eguraldiaren, nahe, ere, ez, eko egiteko, hau baino eguraldi Oixe, obea, eta <laughs> Dena, den, bai, korrika... Kor, korrika piskat, bada... eh, beste. Baina batak naiz eta goi belego neualdila naiz eta aurilegi, naiz eta kaskabarrei naiz eta elurre egin, ba bai, jendea beti dagola prez, korri egiteko, eta, bueno, hori da behar duguna, beraz, bai... Ba, e, ba, atera, da, hori da, ez aukazuea itzakiarik. Eta gu daukau hemen prestatuta, sekulako gidoian untarzekatzen ditugu nelkarrezketa grabatuak, zuzenekoa, grabatuak, zuzenekoa, grabatuak, ba, hor, ba, erriko erakile, pilu batekin, ba, i, ba, bueno, poliki-poliki jungo dira, esaten, eta amaieran ere, bai i, ba, bueno, haipatuko ditugu barratsalderako ba, herrian dauden gauzak, eta baitare biharko zer gaur, e, gaina, Horengo honetan e, pasatzen da gaur hemendik errenteritik eta oi hartzundik, baina nionbiak pasatzen da leso, San Juan, San Pedro, eta pasai antxotibaita. Eta eh? nolabertatik entzuleak ere baditu gomba, gaur gaina eh, aproposa, honetotzeko korreka egitera. Eta Baila. biarrere bai Eta biarrere bai, ez gaur eguna Profesa dukazu, gaur da Biar ordua pixka baseagoa da, diberle zongo Isegoz haspitalita, baino, bueno Baina, bueno, nik uste gau pasa ingo duten batzu Ba, animatu ingo direla, ez? Bale, zora juten seguro, bai et. Eta esaten genuen baditu gula batzu grabatuta Eta beste batzu, zuzenekoak, ez? Egingo dituguna Eta nik du, ba, ez dakit Ez, teknikoari ondo dutzen bali mazari hasiko gailaia lehenengo arekin Grabatuta da, nola, ez? Aikako Irakasle betera no batekin da, eta zuzenean egin, bueno, gaine berak esango du, zuzenean ezingo genuke berarekin egon, ala ere zuzenean entzungo du, seguro, seguro. Orduan, ba, teknikoak ikusten dunean, ba, idoia, zien pelarrakako irakaslea, ba, ba, gurekin esango du. Eta saio beresia oazteko, oa 0B, 0B, aekara jutea eta aekara junda, baekako betera bat, eskorrikaren betera ere, bai, doia dagoago telefonaren bestaldean, kaixo, idoia egunon? Egunon, egunon guztioi! Jo, ese potenzia dago kasuna hotzean, ege, txugarko duen <risa> ekao, indartu ikusten zaizu. Bai, goizian goizetikan ja uh, indartu eta errozea duzu, igual potentzia gaiegi. Se auza zaintzea tokatzen zaite goiz partean besela e, korrikan aterako diren korrikalaria euskaltzale hori guztiak animatzeko hotzigabe geratzen baldi manaiz acabo Segun gozera frunetan animatzen ala bestelanen matogate Jesus ai ez, gaurko goitzen eh hasigarrenaren e, amaieran eta peruren baino le nago e, korrikan nurban tan igotzeikoa naiz eta ba, orelleta eta oi hartun arrie barna pasaterakoan eta Ba, animatzaile elanak egitea tokatu zaite gaurkoan? Oh, e, ordua makina ba, bide entzungo zaitu guz, ezeko ba, gure arrano ere julen furonetan jungo dela, orduan segurazki ba, ba, e, ba, zure ahotxe animatzen jendea ba, da. Ez dakit, zandu e, guaziran, zusempela raikako irakazlea zaela, betera noa gainera, beste korrika bat, edizu galdetuko zemagarunaz, ezeko bada, uh, pillo bat, uh, uh, baina ze, ari, ze ari. berezitasun dauka aurten gohonek zuretzako aurtengoa honek niretzako nire, ze berezitasuna hauken. Bueno, pues, korrika guztiak irabereziak, ozera korrika iritsi baino lehenagoia ja, sortzen dene. Herrian, e, e, ikaslen artean, e, jendearen artean, kuadriakoen e, artean eta sortzen dene, e, ez dakit nola, xarma, e, gugo, eta gregi e, berezia da e, beti bi urtean mm. behin, baina e, oren honetan E, korrika heereziako aukera izan nuen ere egune urepelera joateko azfaldipartian ere korrika zi batean eta beretki iparralden e, egoteko auukerarik eta ez dutiz enuen izan eta oraingo honetan foz auker izan nuen gona bueno, izan zen bueno, adrenadina ehhun eta hogeita bostean jarpeko moduko korrika korrikaira izan zen leloakak leloak, eusska aldun dogaitezen e, guztiak eta kontziente izan gaitezen eta gero pues korrika nere inguruan ikasle lagun talde eskuba botatzeko eta e, sortzen e, den e, berezitasun horrek e, markatzen du 19garrenengo hau illo bak e, bi urtekin ja da e, korrika kantaburu e, deakiela ikusteak edo zein hiru ikusterakoan eta ja e, bi urtekin identifikatzen du ara hori korrika da hori korrika da Ez atendu benean, pues, eh, bizikoza eta, eta iluzioa eta, eta dana sorten bizo gartut barruan. Hure pelea ipatu duzuan egon zinen, aurretikan ere korrikatzikian ikusi zintu bon, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Primeran eh, baiza. Eh, horida, oh, horida. Eh, korrikak bizitzen ditugu herrimailan, euskalde mailan, eh, bat baino gehiago. Korrika txikia dela, Goi-kalean, Be-partean, be Korrika Gasteada dela, Korrika Meretzea dela. Labadiru dire egunaren 24 orduak, Martxo partean korrikaan pasatzen ditu pentsa dezake eh, bate baino gehiago. Mhm. Mm eta gaurkorrako ere, bueno, Cris, Cris, hau da Perú en la tira torcórica Hortican eh, y ya ya Ba bueno, ba Mendi aldean, nekaza Lurretan egiten du, bueno, Nekasa de Industrilurra, que la que ya bere egiten du eh, korrika satiri gehiena, baina eta gero ya sentran sartzen dat, oihartzunera dijoa, es, mayo, ala ere, ba, bueno, talde, talde pilo bat eta tal de pilloba, bildu dira, es kilometro erostera, Rostera, talecuco era mateas. Garria y garria, o sea, da inoiz, baño eragile gileen mugimendu, inoiz, baño geiagok. Iñoiz baino gehiago, zeberes eh e, eta 10 kilometro erosi, ir da eta eragilerik kilometro 60 bat korrituko duenik. Korrituko duenik Inoiz, baino eragile gehiago. Kilometro batkoitza uz atkiitza ez eh, zaitu behar izan dugu hain eh, bate ez e, musika, banda, paprea, kudal manten hemenuko langileak ikkartexeak DBH eta batzi ikastetxeak, mugimendu feministak, Euskalgintza EH mintza lagun laboizetara ikasleak, elkarte gastronomikoak auzo elkarteako zea izan da aurtengo izan da baina... Eh, Eh, partaideen aldezikan kilometra erako momentua ba, arrakastatxua ganezka higun dugu ganezka higun mm. eh, korrika bat ordean eta eka uzkalte dugu Entuten dugu atzean zara ere bai, esan dugu grabatzen sí. ari gaila goizean, zer dugu momentuan imposible da, suekin gaiasan duzu fornetan gozadela, orduan, <gibusurra> <fais Sociedad— gibusurra> esin espa Horain ere haipatu duzu mesela, jendea bilduza eta eta seprestazena <gibusurra> da, izatea Ba, orain, e, bitzeri eskolazaba zen da edo, koldo mitxelena e, ikastetxea danan pati joan, e, montatzen ari gara, nire atzeko partean e, tokia montatzen ari gara, ikasleak eta euskal posain bat iragile eta e, maiaak eta prestatu dituzte, eta orain ari gira, ba, e, patio guztia eta dekoratzen, e, ba, korrikarren ostean, e, hemen e, erribazkaia eta ondoren e, kultur maratoia daukagulako. Mm -hmm. Gero hariko goera. Ja, maia galdean hariko gara ratxaldeko keitaldias gogoratzen, baina bueno Baskarirako dakitxartela galditzen diren, bezaki? Ba, mm, bat etorri nahi baldin badu mm, Baskarion ostean etor dadilea kultur maraio, maratoia e, ikuste eta dizfrutatzea zehirurion pertsenentzako txartelak prestatu benituen eta guztiak agortu dira. Beraz, ja galdezka eskutea, baizik, datori, bai zikera gero bai, baina ja Baskarirako lekurik ez dago, ez Lekurik ez dago lekurik ez dago, e, honik aforo badauka, guztatu kolitzaiguk eguri e, jende gehiago bildual e, izatea, baina honeke afora homo dauka, eta mm, ezin izan dugu e, txartel gehiago atera, eta e, pertsona gehiago ontzat e, aukera eman. Ba, oso ondo, oso ondo idoya, familia esker gure, bueno, amaitu bañoren e, nazke mezu bat, jendean ibatzeko, hau hasi erazeran jarriko dugu, saioaren hasi eran, no, oain gutxi bera bera maikako gehi gutxi, edo lako ze bera, la orden gutxi bera, lako ze bera izango dira, pentsatuz susenentzu denari denariantz, hartarte horretan ibiliko gara. Ordua noendikan falta saiokorrikai esteco ordu hor ditxo luxe, bai. Eta azkeneko mezuren bat edo jendeari animatzeko. Azkenek, azkeneko mezua e, nire partez eh aldugo, hau da, Euskal aldun eh Kostiente kontziente izan gaitezen, esaldi bakarako kostiente E, egin dezagun, baina beroketa beroketalanak e, ja hazi, eta korrikan parte hartu, Euskal Herria, Euskal Dundu behar dugulako, baina norbanatik hasita korrikan, bizi egin behar da, sentimendu horiek, bizi pozori, korrikak transmititzen dizu eta guk, norbanako hori ok, korrikari transmititzen diogu, ozik, tipitapa, tipitapa, korrika, eta banak korrikara. Venga, me descargure que no te atic. ánimo Bye, Venga. adiós Venga, agur Euskala maite herria gaitzetsi Hizkuntza eta herria bere ez doazi Berek bate daugate konbrenia nazi Batak gabe ez daizke lapizi Batak gabe ez daizke lapizi Gure pere ditugora, hamila dadi korrika Euskala da tamora, eta denot korrikara Bye-bye. Eta lehenengo elkarrizketan hola, elbazien pelarekako irakaslarikin izan behar zuen, korrikan buru belarri dabiltzanak biltzanak, emendikan ba, gure, gure indar guztiak, eta gure ba, bueno, animo guztiak bai. guztia baitar, eta esker guztiak ere bai lur sorrua dago oso guztia eta eturtzeko zapatileekin. A, ah, jaiki ba, zapatan peligroso, eh? Peligroso <tose> da. Oitze. Shirimile bichadaideta, bueno, <tose> <tose> <tose> bueno, bai zure duzuenez, ba jendea hurbiltzen hasida eh, intziliki irratira, poemak eta guzti telefonoak eta guzti eta bueno, hau ba. da. Ea denbora buenos dana gidoia daukagu eta dana fiska batez, eh, ez, eztu, baina Baina korrika, bueno, korrika la, bada korrikak ere seguro esaten ba, gen, oindiero improvisa se joa que rekarekein beti iristen dira. Eta bueno, jarritzen dugu pixka GPS lanak egiten ta bernon dagoen orain, ba la gure ordenagailua esbaldin badagik. Gaizki Pues, la ere un damaik agarren kilometroan, beraz, matematikakoa seintu ziren eh, eh, Teneikoa esta Ogeita, eh. ogeita bikilometro eh, Ordan, falta dira, emerez Emerez kilometro Oantxe bertan, berxe eskola Keta mugimendu feminista de la mazate, pues, pues hernanin Hernanin dago, korrika Eta bueno, gero ya, bere alaukiko dugu bertan Pues emerez Emerez La ere un dago Bai, eh, orain, fabia sepoliche, lauaitz eta, hiru elementukin bioza, burua eta eskukin zero borobilak kompleto bateko da aurrika. <risas> ba, segurua baita. Oi, hori, espero deu. Bueno, gañan la WZ duzu eta 2u ta badaukago horrela bai la WZ talakoekin elkarrisketa. Justo azkenekoak dira, eta badakigu ordu horretari itxiko garela ja mm -hmm. ja denbolari gabe zuzenekoak egiteko ta grabatuta daukago. Baina nagian ez? nola azkenekoa den gausen pizkat esate ibilbidea ja mm -hmm. alere haudenag grabatuta gelditzen ari da eta berazkalera teatzena eta zapatilekin jozorak esan duen bezala, bada espada, eta kontu biltza, baina hori da, gure gero arratxaldean, edo bihargoizean, edo gaur gauean, edo dakizei ordu tan, berri horrepikapena entzuna izango duzue, edo bestela mobil modernoetako smartphone horietako batean, harrisintzilik.net, eta kalean erentzun dezakezu, eman arrazaldean arra esentzun, eh arrazaldean deno korrikako festara horita, bai, bai, horita <laughs> bueno, ba gogoratu nahi dugu pixka bat e, ba nundik eta zeintzuke hartuko duten lekukoa hemen gure erritzik pasatzen danean korrika eta esan bezala lareunda ogeita margarren kilometroan sartuko da e, sartuko da nun, ba perurenan rantz sartzeko biribilgunean eta hor errente riak odala kartuko du ondoren ezkerretara astegarragarunz eh eh astegarragarunz eh hartzeko bideo hortan bideogurutzean perurinako zubia pasa berritan ba horre papresak hartuko du ondoren errenteriako musika kulturalkarteak musika banda hartuko du eta ba bueno biurgune biurgunetik eskubirantz eh bat aurrerako ezkerretan etxe batzu daude hementsuleta daukagu oso ondo bidali digutea e, aekakoek aikako, ba bueno, hortxe esan bezala e, e, musika banda kartuko du lekukoa ondoren eta ja, amabiak laurden gutxi aldera gutxi gora bera horeretako e, udale mantenimenduko langileek hartuko duten lekukoa zamalbiderako bidean, ondoren ude, u, e, udale horeretako udale langileek zamalbiderako eskola zarretan emten, danak gaur egun Ondoren Oreretako auzo elkarteak hartuko du lekukoa, Zamalbide auzoan Agustinetarako bide gurutzean, eta e, gero Oreretako gazte mugimenduak hartuko du, Garagardoa Garagardutegia zenera iritsi txeortan, ezkerrean, eta kilometro horrekin bukatzeko, ba bueno, eta Batxilergoko e, ikasleek e, e, hartuko dute lekukoa eta horren ba bueno, e, garagardotegitik horre ba, eskubitara baserri badago eta aier mekaniko e, kartel zarbat, eta bueno malda pikua zibaino lehen, ba, hartuko dute de behatxeko eta batxilergoko ikasleek, e, eta hori ba bueno, e, kilometro hortan urrengo kilometran zein hartuko dute anzaren, ez dakit duzun duzun zeh da anzaren kukai bai, kukai badakibo den oser den bai, dantzasea, baina anzaren bai Mm -mm. Begiratu beharko dugu eraintxe Hori, gero behiatuko dugu Ta gero eretako sortu eta labek Labeko arekin gero egun gogara, baitare Por zerto, eropen ubek Artzen du, aragoiko birbilgunean Ta gero bilduk Kataliniako birbilgunean, ikasiko dugu Itzau, esaten birbilgunean, uainat, errotondak ziren, ez? Bai, errotondak ordana da, Pontikatik Gordun, bai. etxuin, etxuin pixka bat Han badago e, Topoko zubia, ez? Top, topoko zubiaen azpien dago plazatso bat, etan dago arbol bat rododendroa. Rododendroa bat. Da bargo izan poema behin dut. Justo, momentu orten izan dainan, hauze uh, da poema. Giloza, giloza. Magdalena Baseligatik, erdi aroan erriko harritik kampu, leger dunak ospitaletik horrezen uten hospitaletik, metro iskaz bat zutara, trikitarak adabilein oztopu zubiaen aurrekaldeko plazatsoan, burnizko balkoi belzet harriz irraikitako etxe otoraren aurrean, Burni erdogies jana eta parete txuri hondatuzko eche sararen alboan ongietorri korrika dion parkartren azpi azpian udaberriak estande egin du lore zuriar rosas eder eta zabal rododendro suaitz loratuan justo orche, orche. justo orche a behu ongietorri korrika rodobandro barenondoan oh, dana loratua Eta otekan ja amabia, eta bostetan altzen dute, oretako aurrezkuntza ta LH-ko ikastetjako hantze bertan telefona joldo duenean ari nintzen hitz egiten, bertan d'augun arranoreken, arrano baditugu bai Perurenan, ba Pontika, ba, nanen, ba, eh? por cierto, verala ditu Bardio Gulaba mm -hmm. itare. Herriko plazan ere izango dugu Oida. ere, arrano da. Ja, sa, sí, sí. Bai, eh, ba hortxe utzi dugu, Pontikaldean eta gero ja sartuko da, sartuko da ya, e, erdigunean, ba zuko aipatuzu ja azkena, hori bueno, Aragoi Cataluña Biriburgunea, Rioa Xabiriburgunea, hor ba, bueno, hori e, Pontikatik etorriko da, sartu eingo da Herriko Plazan hor e, oreretako elkarte gastronomikoek eta etxeratekartuko dute lekukoa. E, ondoren Hondoren Herriko Plazati Llanfanderia Arantze abiatuko da eta e, Kuartelan onduan errotonda pasa berritan oreretako talde feministe kartuko dutelekukoa hemen esan behar duguen bi emakume argeliarrek hartuko dutela lekukoa bai beraiek e, urtebete daramate dute euskaltegian eta eta bueno errefuxiatua dira emakume hauek saiatuko gara pizka <coughs> markatu jaisten eta ja beraiekin ba Elkarrizketa txikitxoren bate egin dezakegun. Ondoren, eh, oreretakoa ekako ikasleek hartuko dute, ba, eh igerilekuen parean, Horeretako e, euskal herrian euskarazek e, fanderiako topo geltokian hartuko du lekukoa. E, e, piskat aurrerago mintzalagunek hartuko dute eta ja bukatzeko hemen e, gure herrian ja gure herritik horrik ahune ingo da eta jartzunen sartuko da eta bukatzeko laba izetarak e, hartuko du e, lekukoa. Eta, bueno, hori eta, bueno, ordu dana ondo baldin badoa ama bit erdi kaldera ja edo piskat lehenago e, korrik E, aterako da aterako da hori eta esan bezala ba, oi hartzunen e, sartuko da hori izango daia, lareun da hogeitame, hogeitame sortzi kilometroan bera sortzi kilometro egingo ditu korrikak gure herrian eta ez dakik gu dena ondo dozua, de baina berala jakengo dugu, zer badaukagu. Arrano bat, eh, ba bueno, kilometro pila egiten ari dena, arrosako jonda Bera, ba bueno, aurrepele ba, nazizen eta horren badakiguernan enigotzekoa dela baitare Toguen berarekin konezioa egin behar duguta Egiten Berak esango bera kasango diguea nola di juen, seguk emendokagu korrika.euz jarria Mañon, ba, seguro, seguro jone kasko sobeto esaten digula, sehazte tameaz non dagoen korrika eta ja horrela jasiko gara ya zuzenekoekin, ba berarekin, eta gero gure arranoa ere bai furronetaren zai azte, e, perurenan izango dugu, beraz, beraz berehala ja zuzenekoekin hasten gara, eta zuek ere lehen esan hartu zapatillak eta, eta kalera, bai? Entzugu gaitu zuek, kaletikan, edo bestela beste doze momentu, eta mañones galitu etxean saioa zuten ez balima da, De rigorezkoa, de rigorezkoa, echan egon berduzuela Bestela, kalera eta korrikara denok Urepe leti bilbora, <totipa> abia <totipa> da dinkorrikar da dinkorrikar Euskara da camporata, denok korrikara Urepe leti bilbora, abia da dinkorrikar Urepe Euskara da kanporata deno korrikara. Urepeleti bilborak, abia da dinkorrika. Urepeleti Bilbora Eta orain bai, zintzilik irratian jarraitzen duzu FM unean eta telefonoaren bestaldean daukagu Jon Arrosako kidea, egunon, Jon. Kaiso, kaiso, egunon, hemen txegoaz, gehiarrez karreran. Oso ondo, enuntzaude zehazki. Horaintze bertan hernanitik e, ateratzen eta ateratu bargoaz e, auroratuko gara, e, iritzeko gara, bereala iritzeko gara zuen ingurura. Ba, oso ondo, ze musko dago hernanitik? Ikaragarria da. Bu, ikaragarria da, berebitiko jendetza eta agian roxegatik e, atzeratu da korrika, eta hori, hemen eguzkia da hori bai, eguzkia nabormen. Ion, kontazen aizera zenbat, iup, eta zenbat besarka da jaso dituzun? Uf, eh, asko, asko egia esan e, eta oraindik hirugarren eguna besterik ez da aterakontuak. kontuak Iberes, bai, eh, Jon, atera sinete en enzu ere ure beletik izango zara eta ya, ja, bueno, iru egun ja pentsatzen duia ja izango da nazketa baina nekean emozioa olako, bueno, dena dena nazpillatuta ez eh, izango dela bai, alaxe da, alaxe da bueno, nekean eh, nabaritzen da baina, bueno, beste guztiak enkainditzen du E, Hemen askotan komentatzen dugu, e, korreka movenduatzen dugu, berrizatzen bueltatzen garen berriz ikustera, ordoen berrizere, emozionatzen gara, oran, egunero ato emozioa egunero ato e, barreak, hori, e, azkenan neke azerden ere azunitzen dugu. Ion, Ion, horrem bai. ezte ibili, te ibili, nun aurkitu nuna orkitu duzu urepeleko hartzaia? Nuna dago? Urepeleko peleko larreren batean, e, ibiliko zen, egia esan, hainbeste e, jende artean ez genuen topatzerik izan hartzainik. Ardiren batean beste topatu, benueen, eh? baina hortzik aurrera hartzainik. Eh? Buena, esan behar dugu, Jon, zu arrozako kidea zarela, eta, bueno, bueno, egun guztia, Bilboraino juteko asma duzula, eta egun erogun ero, ero egiten dituzula, bai ratientzako konezioak ez da, zebra bidean, eta ez da, egit, beste orduren batean baita, egian, aipatu zordutan egiten dituzuen. Bueno, hainbat irrazitan eh, aire gara konektazen, eh, azo bertan eh, iruñeko eguzti irrazikoekin eh, batu ginen, eh, bereiek ere ba, irratsaio berezia egiten ari ziren bidean topatzen ditugun irrazio guztiekin lotzen garaz, eh, guztio karizarete irrazio bereziak egiten, eta geroa besteinbat hainbat irrazitan, ba, alabe dirrazian, eh, impozaz irrazian, eta bilbo irian, eta hau eta ba, eguneroko konexioak ere baditugu. Ba, egunean morduzka bat, egia esan asteburuan, tendeak jai ere hartu dut, Lazaixago abiltza, baina zelen aurrera, ba, egunean ia hor mm -hmm. Ba, zain du ondo haotxa, ikusten du gorein dikaren oso, oso indartzu daukazula. Eta, teser, amaitzeko, ba, non zaudete, eta pixka, tu, ba, eser, nain itilataz ezte, astigarrako bidean edo? Bai, astigarra bidean goa, zorentxe bertan, eta astigarra ba, gatikoa... Pentsatzen dut berez ordua, eh, ba, ma biak ogeita bortz gutxi buelta horretan ateratzekoa da garratik eta horretan sartzekoa buelta horretan. Hortxe eh, ba, biliko gara, pentsatzen dut pixka beran duxeago, zuen egin guretzen, eh, ba, ma biak laurten gutxi buelta horretan izango garela. Ba ba, ia ia puntual, mm -hmm. korrik abeti izan da puntual. Bai, bai, bai, Ba, gero, igual, amai eran, ba, eran, ja, badakizu, gero, juhlen gure arranoa igotzen dela perurenan, eta gero, amaieran ja, behin, oreta guztiek egiten dunean, eta oi hartzun aldean zaudetenean, ba, gian dizugu, ba, ikusteko, ba, oi dagoen giro, ez da? Horixe da, bai, nahi duzunean deitu, eta elgarro espada beste egunetan ere, tranquil deitu, horretarako gau duetan. Bale, ba, venga, eskerrik asko gurekin egoteatik. Mil esker. No segi, du eit. Euskara da kanporata denok korrikaraz Urepeltibilbora havia da inkorrika Urepeltibilbora havia da inkorrika Euskara da kanporata denok korrikaraz Euskara da kanporata denok korrikaraz Euskara lau da esan gure pele herria Handikan baitu korrika has gera berria, bikono ospatko tanba kilometro azkena. Xalbadoren babesean emanenndu lea Ure peeti Bilbora, abia dakorrika, Ure peeti Bilbora adiala dikorrika. Euskara da kaorarata denok korrikara. Euskaduna herrietan ahaldun gaitezen, eta gure mintza erarazten nokarro gago zen, Urepeleeti Bilbora lekukoa gidatzen. Bizzakatia ezten gabe, orobrasterkoa zen, Urepeletibora, abia din Ure din da dingorika, Urepeletik Bilbora, abia da dinorika, Euskara da kanporrata denokkorikara. Euskaldunden guztiak burua altsa bezat Horenean ikusteko euskaldu non izkuntzat Korrikazale guztiek hause eskatzen dute Nola zabaldua dagon presia bezate Gureteleti bilbora, abiara din borrikat Gureteleti bilbora, abiara din borrikat Euskalra da kanporaza denok korikarat Koa komplide zala Euskal jendarteak Euskaldun bihurtuz dako zen orteak Amarregun eta gau eskorrikata Euskara Euskaldun ei euskerrak bizturik zugarrak Urepele tibibora, abiada dinkorrikan Urepele tibibora, abiada dinkorrikan Euskara da kanporata denok korrikarak Herria zoroite euskara zahantzi, bertze euskara maite herria laitzezi, izkuntza eta herria bere jeldo berek nahi daugute kontra miara zi, banta bertzea gabe ez bizi. Gureteleti bilbola, abiala biko ikan, Gureteleti bilbola, abiala campo de no korra Ur reppelti bilbora da dinkorica Urpeleti bilbora había da dinkorica Euskara da camporata de no korgara Urpeleti bilbora había da dinkorica Urpeleti bilbora había da dinkorica, Euskara da kanpora ta denok korrikara. Batzuk herriaz doroik, euskeraz adantzi. Bertzeak euskara maite herria gaitetxo. Dizkuntza eta herria berez ez doatzi. Berek unai daugate, konbrenia nazi, batak bertzea gabe ez daizke lapizik. Batak bertzea gabe ez daizke lapizik meti di famiglia la riolica che scalarataora che dare no con il Aranon, egunon! Egunon! Egunon! egunon! egunon Zuse modus! Epe! Ondo gozal eta hemen gau de zamalbideko gasolin derrian, bai, barkatu, bai, eh, premenako eh, zera gasolin derrian, eh, bueno, pues hemenxe gaude furgona ez zai, haikako direkaz batzuekin etorri gara, eta bueno, hemenxe gaude ba, bueno, furgona pizkan leptxio hartzeko zai, eta gero ya, bueno, konexioa egin alizateko zuekin. Ezan digute, ernanitik arrozako jonekin egon garat, ezan digute, bai, pixka, pixka berandu atzeratuta da torrela, baina, bueno, jazte garragan dago, beraz, ez zailo asko faltako. Bale, bale, ez dago gazki jakitea, bitu. Ara non, eta perurenan gozaltzen, egin konfesioa, ze lurrako gozoki earrara kartu duzuten? <risa> pirineoan! <risa> ez, ez, pirineoan ez. Joia, ja, hola, ez den bagara, eh, acabo, eh <risa> Bueno, ba, eh, a ber, kontatzeko pixka zemuzko gira, ba, jende aia ur da? E, eh, bueno, gara hor, eh, perurenako tabernako zea parkina, jabetetan dago Eta hor, bai, ikusi dugu, ba, horretakoain batezko altzale Eta bidetik ere bai, ba, hor, zamalbide hauzoko errepide hortan Ikusi dugu jende jente, igotzen higotzen, eh, hor, eh, ekipabenduarekin Balizute, ba, esport eta kirolarroparekin Eta bueno, momento hontan, bueno, tira pizka de Berago, eh, se ha eh, tracozait, gasolina gira gitsi garenez, va bueno, el fin de picuste exclusiva hor perurea tabernan dagoen en baina bueno, ya ja, tal de más hobatze bueno, eta bidean de gente ere bai, hala de eh. hostel. Hareko dizu lantxo bat haserutzen eh, zaizun, bai or hartzen dute iguales konezio honetan, eh, baina hemennika ambos minuto talo la or hartzen dute lekukoa bai errenteriako udalak eta gero ondoren apresako langila pentsatzen dut, aekakoak ere haipatu dituzu, ba, urrengoko inesiorako bos minutu barruedola, haber lortzen duzu, ba, edakit, udaleko baten ba, zinegotzi, alkate nahi duzuna, edo aekako idoiarekin egon gara, eki ba, guzurekin formetan jongo dela, beste norbait, edo korrikalariren bat, edo norbait elkarrezketatzeko, vale? Vale, basaiatuko va, naiz urbiltene a Norbaiz Estopatxenete Nortikan Eta bueno, Jaquinda Pizka, Beraldoago Bueno, la Torre Lava, bueno Y eh, usted demora mango irala Vale, va, dos minutos, vale, dos minutos tan a bestia jarri Y a ver lo Venga, vale, vale. Venga, eh, no hace Euskara da kanporatan denok korrikara. Euskara lau esan pure pele herria. Handikan baitu horrika Kaera berria Ikonoz bateko tanmak kilometro azkena. Xalbadoren babesean, emanendu lehena Ure peeti Bilbora abia dadi korrika. Gure peletin libora, havia daikorrika, Euskara da kanporata de nokorikan. Ke kaldu na kerrietan, a haldun eta gure mintza eran zen nokarro gago zen. Gure peletin libora lekuko agidatzen. Bizakatia ertzen gabe, oro glaster guazen. Gure peletin libora, havia daikorrika beletti bigora havia la bigoriga eusko da kamporata de no colicará eskaunden gustiak burua al jamesa porenean ikusteko euskaldun on hizkuntza korrika sale gustiek hauez eskatzen dute nola za baldua dago presia bezate puretti bigora havia la bigoriga Le tibidora ha via la edibora, a viara de Euskara da temporada de no morircarar Poco a cumplir de sala euskal jendarteak Amabiak eta laur den dira zintzilik irratia entzuten ari zarete, horeretako irrati liberea FM unean, e, orain dela gutxitz egin dugu gure Arrano batekin furgonetan e, jungo dana, julen, bestaldean daukagu berriz ere eta beste norbaitekin, ez da? Ez, sustut, eh, aitzol, uh. esa aitzol, ah, ez uste dute aitzol, ez aekako Ah, bale, oso Venga. no. Vale. Berit gero julenekin berriro, aproetxatzen dugu julen editzeko, ben hori da horkitu duen. Bale, buzora pues ina editzol, lau baizetara koku idarekin, elkaruzketa baini, okertu, okertu naiz. FM unean zaudete jarraitzen duzue zintzilik irratia entzuten, korrika emeretzigarren saio honetan eta telefonoaren bestaldean daukagu aitzol legunon? Egunon? Eh, bueno, ba, gainontzeko guztiei, ba, galdera berdina botatzen ari garen bezala, e... Eh, ba, bueno, zenek eramango duen lekukoa zuen partez. Bae, ba, bueno, gure izenia... Ha, itzo lehimoztuko baina. jogu grabatuta daukagulako, gaine askaneko kilometroa beraiena, eta julen gure arrano aperurinan dagoena, uste dutu daletxeko norbaitekin dagoela. Kaso, egunon? Egunon? Ah, paga jabonón. Bueno, eh vaya, me gurutzean. E, bueno, mm, ba, taberna eta gasolindegi tarteako ze gurutze hontan eta gurekin daukago, bueno, va ba, Iruna rapatu de justo ver aleku era du. Eta bueno, zemos, a ver. Ondo, onda, ondo. Surduria seyo. Es surduria, se emociona tú. Bueno, gratuta. Ori caistego hauek. Eh betez dago iune estiraketak egiten, eta bueno, ba hutsatu nabe ta ni bai ari naiz muten ondo eta estiraketak egiten. Oiune zer zu ke lagango de Julenek alkateak. Oh, no. Eta zergatik kanudalak, bueno, era bakia zute, bueno, korrikan parte hartzea. Bueno, eh, bueno, eh udalan ni guzti eturteak atzera ingo ba beti instituzio bezala beti parte hartu duela korrikan. Ba, Guk ere bat egiten dugulako euskader aldeko naldeko e, eta berezikia urtengo euskahaldun mezuarekin. Holdo! Eta bono, bai, ilune, hemen ba, dikaren nahi ba e, mezu bat bidali, e, jendinari edo horretari Bai, animatzea, bueno, minutu gutxi batzuk besterik ez direla falta, horrika gure herrian sartzeko eta, eta, bueno, ba, prestatzen aziak ez dela eta gozatu dezatela korrikako go, ibilbidea gure herrian. oso <reparatua> ondo oso Ba, ez no, ez eh. zor da hacer. Irune, Irune. Irune. Irune. Eh? <todas> irune. Bai. bat. Ba patean. Al momento. Is batean. Zer da korrika zurezako? Ez biatentzuta, zer? Bapatean, berzularin moduan. Segundo batean, gehiago pesetu dabe, zure bihoz padako irrekin esan. Zer da zurezat korrika? Izbatean, bia, bota! Joder! hoida korrika! <laughs> Bueno, Nico usted orain ez eh oso interesante da irune reflexioa, sea ti que, sea es handunitza hori euskaraz da larrua. Jo, es la rúa hotzenduzunia sortzen da maitasunaren musika eta maitasunaren musika da euskararen ekspresio bat. Mhm. Osondo Irune. Bueno, desde que yo la he Irune, desde que uno orden teléfono me está anda buena. Irune, soy a ver. A ba, Jule, eh, ba, bueno Garega, Ale, Venga, bai Eee, eh, eh, eh, eh, eh, ta hori eh, Harri pres, eh. ya frunetarei gotzeko Bai, joa bai. Zagasorin de gira, furrona arte da Horri da, segurrengo konezioa Jasurekin, ya, ya furroneta barroan, bale Naibaduzu egiten Ba, akizugure telefona nola ibiltzen den Orda naibaduzu, ba, irratiko telefona Ditu beharrean ba, zerbait kontatzeko gaukazu Ba, beste nere telefonora Edo la ditu, ja gero ditzen dizugu, edo, bueno sobre la marcha, ¿vale? Para eh, no Bueno, zulas ai egon laiko lan edukiko du zula, eh. zula gut deituko dizugun. Bueno, izan izanez gerozuk deitu bainoenezkezkatu erregatik. Oslo. Ale, venga, press de no. eh, a ver non de moteloago en Corrrica, eh, dugun bitartean sema kilometro faltas askion oso gutxi sango direla. Pues Larun de Meretze, de Meretze, Amaika kilometro Besterik queso, Ancheberta. Vale, Oren, no? bai, ya ja, mapa, hundit barko dugu, esta. Guasa mapa hunditzea. Eta, bueno, bitartean agian tekniko ari ginen entzuten lauazetarakoa, agian berriro. Azkenego kilometroa da, eh. Bes la Euskal Zaleontopaguna que ematen du Larun de 27 baina bueno, Oren che, ya ja, graba tudo berarekin, orduan ikuste dut hartzen dugola berri elkarresketa. Aurrera. aurrera. Zaudete jarraitzen duzu ez irratia entzuten, korrika 19. saio berezi honetan eta telefonoaren bestaldean daukago aitzo legunon. E, bueno, ba, gainontzeko guztiei ba, galdera berdina botatzenari bezala, eh ba bueno, duen lekukoa zuen partez. Bai, ba bueno, buruei zienia dute. Eta konkretuki bakit intza brit izango dela haietako bat, eta gero, ba, beraekin ez dakiz egin animatuko den. Bai, zuek laua euskal aizetarakoak zaret ez da? Bai, joida. Bale, oso ondo. E, Zergatik e, parte hartzen duzuen korrikan? Hombre, ba, laua euskal zailon topagunia izan da, bai, ja, gaude parte hartzia, ze, korrika bezalako ekimen bat, munduan, hemen bakarra egiten da eta ez parte hartzia oso galdera zaila guai zangutzen abastelgatik ez genuen parte hartzia bueno, <girra> bai ez da bai oida, euskadan alde hiten dukula egun erokotasunian eta olako ekimen baten aurrian ba, gure aportazioare nahiko benut <girra> <girra> bueno, korrikak e, bi urtero e, lelo bat zabaltzen du baina, bueno, zuek zuen parte e, zein da konkretuki zabaldu nahiko zenuketen mezua. Bueno, mezu tropileik ez dugu, dugu lan du, korrikan mezuakin bat eiten dugu, oso egokia iruditu zaigu Euskaldun konen zentua o filosofia, azken gure baitan daolako, Euskaldunak ahaldu gulako bai Euskera bizi eta baitare Euskera mundu oi sustatu eta Euskaldun lagundu, eta borden korrikako mezuakin bat eiten dugu guztiz. Mm -hmm. Oso, ondo, okerrez banago oi hartzunen zaude, zaitzol? Bai, oida Bueno, labaizetarari tokatze zaio, bueno, horeretako azken, bueno, kilometroa edo egitea eta gero hortik ya oi sartzen da, zen muzko giroa dago oi hartzunen, antzau dela? Ba, ondo, bain herrila esnatzen, oantxeatera da furgonetaba musikot betia Ba, eskualdetik ibiliko dena korrika anunziatzen badatorrela ja Eta hemen tombola eta prestatua dugu ya plazan, eta, bueno, ondo, giro, girozen. Mm. Oendik, jende gutxi bineo. A ver, eta zene mm. jendea. Ba oso, ondo, haitzau, suposatzen dut, ba, bueno, orainikane azkeneko prestaketekin zaudetela, beraz, ba, ba, bueno, lasa jutzeko zaitugu, gero, ba, bueno, korrikaz gozatu alizateko. Ba, lezu gozatu. Bai, mila esker, eta ondo pasa. Bai, berdin. Agur. Agur. NOS PATEKO TAMBA KILOMETRO AZKENA XALBADOR EN BABEXEAN EMANEN DULEENA URE PELETI BILBORA HABIADA din, DIN KORIKA EUSKARA DA KAMPORATA DEN OZ KORIKA EUSKARA DA KAMPORATA DEN OZ KORIKA RA AHALDUN GAITEZEN ETA gure mintza ZAERAS DEN no OZ KARRO gagozen. Deletí vilvora le cuco agidatze. Izakatia ertengabe, oro graster guasen. Deletí vilvora, avia la dicorica. Deletí vilvora, avia la da camporata de no complicará. den guztiak, dencosia, gurua al chavesa. Horenean ikusteko Euskaldun onizkuntza Korrikazale guztieka uxe eskatzen dute Nola zabaldua dagon presia bezate Urepele tibibora, abiara din gorrikak Urepele tibibora, abiara Euskara da kamporata, deno korrikara Gogoak komplide sala, Euskal darteak Euskaldun bihurtuz dako zen orteak eta gau eskorrikata Euskara Euskaldun ei eskerrak bizturik zugarrak Urepe leti bibora, abiala dinkorrikan Urepe leti bibora, Euskara da kanporata denokorrikarak Batzuk herria zoroet Euskaraz Euskara maite herria gantzegi Izkuntza eta herria bere jeto atzi Berek nahi augute komprenia nazi Banta bertzea gabe ez aizkela dizi Gureteleti bilbora, abiala dintorikak Gureteleti bilbora, abiala dintorikak Euskara la kanborata denoktorikara Peletivi da incorrika. Ure peletivi bora, havia da incorrika. Euskara da kanporata de no korrikara. Ure peleti Bilbora, havia da incorrika. Ure peletivi bora, havia da incorrika. Euskara da kanporata de no korrikara. Euskara da kanporata denok korrikará. Ba gure gure arabera, bueno, por bai. Eh, en guachapa te tengo que yo corre cada la publicidad de, editando la kursoriak, ja, eta ja, desagertu ditu eta bakizue, eta ja, ez duzu, eolako multinazionalen zekikusibarri. Korrika oso maita garria da, manen um. dirua biltzeko izaten da euskaren tzak, eta orduan, ba, diru ematen, ba, ez da kinor, ba, ba, biltzen, da, diruari. Bueno, oazen uste hori, larundagoik garren kilometroan dago korrika, eta astigarra ba, pentsatzen dugu ialdapagora, bueno, amar kilometro, ez da? Ta? Mm -hmm. ta, ta, amar no, kilometro besterik ez. Like. Eta esaten diguarra noa, jazta, ez es daki guen segizu bai, seguzu, bai, aztertu beharko genukegunen batean edo itzegin pixka babanola aldatu den korrika teknologia berriekin, ez da orain dana zuzenean, ba, ba, ja, badakigun da. ondagon, ze, osa, bueno, ikaragarria da, Badakigu ikusten degu eee Bueno, de ba, e, Hemen bai. ari gara harigara. Bai, ba, bai, bai. Rotonda pasata. Neitu ja zuziria, bai. eh, entzun dugu eta bueno, orain eh, hoe egiten ari gara Atenkispea. ba furgonan igoko dan gure arranoarekin eta eta bueno, pues horren zai gaude era. Ja e, e, esan aldizu egun ba noiz noiz hartzen den ja e, perurenan sala euskal jendarteak Euskaldun bihurtuz datosen urtea hamar egune gau eskorrikata euskara euskaldunei eskerrat historik sugarra rebeleti vivora havia dikorikan rebeleti vivora havia dikorikan euskara dakan pora denot Herria zoroite euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria laitzetzi, izkuntza eta herria bere atzi, berek nahi daugute dikon premiarazi, banta bertzea gabe ez aizkela bizi. Gureteleti bilbora, abiala ditoika, gureteleti bilbora, E, gutsi, gutsi faltako zailoia korrikari Tago gure orrutegi guztiemen genu kainia gau, Orrutegi bat, egu zu egiten dira puntualitatean Bestela orrutegi duzu egiten Jarribar da ordu bat Eta orduan, ba bueno Orduan, orazain beha gauzaia grabatuta ditugun Goizien arituga helako hemen grabatzen ba, Gero zingo genuke bestela zuzenean jarri hain ba gauza Ba hoien artean entzun ditugu jaekako irakasleak Entzun ditugu baitare Arranoak ba bueno, ba bai Furnetan txijoena, hernanitik esan digula Jende pilo batekin zegoela Korrika, hernanin, ba Piskat atzeratu dela, oan ikusten Dugu lehala, arunda ogeita bi kilometroan dagoela Bera, sortzi kilometro besteik Ez aio falta, itzegin dugu Peruren antzegoen gure Arranoarekin ere bai Berak, itzegin du lehenengo Lekuko eramango duen irune Balentziaga, bai, kulturzen egotzearekin Berak eta Alkateak eramango dute horretari daokigun ba lehenengo lehenengo kilometroa amperurenan, forunetari gokodat orduan ja forunetatik deituko digu baitare eta zegeiago entzun dugu, abai aitzola baizetarako abaitare, azkeneko mm -hmm. kilometroa keman gultena, eta bueno hau dena egiten da euskaren alde Et euskera ikastera joaten diren guztioi ba laguntzeko Aekako Euskalategitara ba euskera ikastera hurbiltzen diren guztentzako. Et horietako batean ere goizan egon gara, horietako batekin eta ikusiko duzu esetxukun hitz egiten duten ba Aekako ikasleak. Hortse joa. Saitzen dugu sentzilek berateko saio korrika 19. saioa eta bueno, eh Telefonaren beste aldean, Lourdes, uste dut? Siempre ikaslea, ondo esan dut? Bai, bai. Bai, egunon. Bai, bai. Egunon, egunon. Egunon. Eta, bueno, ez dakit, pentsatzen dut bakarikan egunon esategatik eta telefonos etzaren dugu nagati, zu goi urratxetako izango zela, ez da? Eh, barkatu ez dut ez zelan, no. Ezango eh, zela, ja, ez zela len urratxekoa edo azira maiakoa, bezik eta euskeraz ja ondo hitz egiten duzun ikaslea zarela, ez da? Eh, bueno, bai. Baina urratza, bai, bai, hori bai, bai. Zer modu zeuskalte gian, zintxo portatzen dira zuekin irakasleak? Bai, oh, bai, bai, oso ondo, zaga gustora, egia zan, bai Eta baen korrikarekin pelmada hondie mandute? Eh, <laughs> baina no, pizka bat, baina ondo, Osta, ondo pasatuko dugu eta, bai, ondo ba. Zue, no pasada, zue, zue, no? bai, zue, zue kilometro hartzen duzue, zue lekuko hartzen duzue Ieia, ja, mai eran, ez da, en, ba, fanderiako pasalekuan, edortik anez Eh, bagiatan ba, iazena sakets, o hemen hartuko dute, baina ez dakit e, nondik. Eh, edo zerbait entzun, baina ez dakit. Aranyoango dela edo ortik, e, hartuko dute. Nekostu dela Fanderiako, Fanderiako gerilekoan, eh, Goiatzuneko bidean. Ba, Zergatican parte hartzen duzu ekorrikan, eh, komentatu. Eh, Oi, parte, to, me ha pasado todo, tú te. Eh, hartzen duzuen korrikan. Zergatek. Bai akua eh ezagite oso oso garrantzitsua da euskarri e, euskarerantz bakoa ba. mhm <hazitzen> eh entzutendutatzea La eta Burniak eta Aekan ere oso tipikoa da, ez da, klasera joan eta gero baitalera ganean jartzea. Ez da, ze, zer egiten ari zarete, orentxe bertan? Ba, orrentxe bertan, ba, maia jartzen ari gara, e, ba, bazka, bueno, bazkaria prestatzen, ozea, hori, maia jartzen, epankartak, mm, den antolatzen. Bera, sor ere asko ikasten da, ez? Ba, bai, bai, ozea, hau, e, mintza egiteko, zondo dago, mm -hmm. eta gero hau, jendea ezagutzeko, Eh, azkeneko, Galdera, eh, bueno, Galdera baina ongeiago, mezu, ba, zu nola, nola animatuko zenuke, ba, euskera ez dakin jendea, ba, bai, euskera ikastera, tabaitare korrikan parte hartzera. Nola, ba, jo, eh, esperientzia eh, berezia da, eh, ondo pasatuko dira, jendea asko eta ez da egit, ba, eh, bakarrik urte, bi urte, Urtero behin egiten dutze, eta, ba, du ordoan, ba, benga animatu. Mm -hmm. Oso ondo, eh, miñezker, gurekin egotea ati eta benetan, posgarria da. Oso ondo hitz egiten duzulako euskera, eta oso ondo, eh, posten pues gaitu. Venga, miñezker. Ezkerretako, suri. Venga, benga, adio. Adio. Euskara da kanporata den okolikara. Euskaldun den guztiak burua altxabeza Horenean ikusteko Euskaldun onizkuntza Korrikazale guztieka utxe eskatzen dute Nola zabaldua dagon presia bezate Gureteleti bibora, abiara din gorrika Gureteleti bibora, abiara din gorrika Euskara da kanporaza denok korikara Goa komplite sala euskal jendarteak, eskaldun bihurtuz dakoen urteaak, amarregun eta gau eskorrikata euskara. Euska aldu ne i eskerrat, historik sugarra, bebeletivi bora, abbia da korrikat, bebeletivi bora, abbia Euskara da kanpora da no Herria zoroite euskara zahantzi, bertze euskara maite herria lan zetzi, izkuntza eta herria bere atzi, berek nahi daugute kompreni arazi, bata bertzea gabe ez aizkela bizi. Gure peleti bilbona, abia ladiko eka, gure peleti bilbona, abia Euskara da camporarada de no korgara Ure peeti bilbora había da dinkorica Urepeleti bilbora había da dinkorica Eusra da campota de no korgara Ure peeti bilbora había da dinkorica Ururepeleti bilbora había da dinkorica. Euskara da kanpora ta denok Batu Batzuk zoroi oroi, euskeraz ahantzi. Bertzeak euskala maite, herria gaitzetsi. Kizkuntza eta herria, berez ez doatzi. Merek bate daugate, konbrenia nazi, batak bertzeak gabe ez daizke lapizi. Batak bertzeak gabe ez daizke lapizi. Gure pere ditugola, bagira da dintorrika Euskara da kamora, eta denot korrikara. Beno, eta gure kalkulen arabera, ya, ya oso oso gutxe mm. falta gardu, pero unen anzartzeko, vamos, dato, bueno, guazan pues desagu, una mar minutu, atzer apenarekin, baina, bueno, mencho, bueno bat, ya larun da goitaboz kilometroa, markatzen duenez. Mm. Eus, bai, korrika tazpi... apurto ez begiratzen ari ba. gara jakegu Google Maps mm. agosofida garria denere bain mm -hmm. seguro gure furguneteroa garrano furguneteroa kaskoza abetu zango dibutela bai. non dauden eta, eta et... gaiago fiatzen gera gure e, John e, zea e, ez e, arrosako garranoarekin bera zuzen zuzenean dagolako korrikarekin eta bueno hori baino lehenago jarraitu baino lehenago e, orain entzuten e, ari zindetena sardezka da erriko musika taldea ba bueno ba, korrikan e, e, bertxio batinduna eta bueno babitu basen onageratu da. Eta bai agian aipatzeko, bai ha errian bale masote, perurenara esa te ditxiko, naiz eta berandu chamar etorri 10 minutu kotxera baina gero agian ba ordu batzu komentatzagatik eta Pues, amabillak ba pontika, horribiliko no, da esta. Uh -huh. eta gero amabillak eta o sea, amabillak eta sorti zen ordu oficiala, mañan amabillak eta amarror, amabillak eta ordeno soberan dubezela berriko ba, plazan, eta gero ya hemen, ba... Ma rotondan, ba, ma biak eta la orden zen oficiala, ma biak eta hogei, hogeita boz, ba, hori da. Bai, oie direla, beraz, utzi ratia, jetxi edo ordena gaioa egiten aizatena, eta korrika denok! Va a corríca, va te bat, a hacer, va a corríca, va te va de no corríca, va te va a corríca, va embagua sendo va a corríca, va te va de no corríca, va te va a corríca, e usara la tua Euskara da kanporatan denok korrikara. O lau da esan, urepele herria. Handikan baitu korrika, kasiera berria. Biko nos bateko, tamba kilometro azkena. Xalvador en babesean, emanenduleena. Urepele tigilbora, a biada din korrika. Epele tibibora, abia ladin Euskara da kamporata, denot korikara Euskaldun akerrietan, ahaldun gaite zen Eta gure mintza erazden, no karro gago zen Epele tibibora, lekuko agida zen Iza gabe, oro blas terguazen Epele tibibora, abia ti Bilbora abia dagingkorika Eusora da kanorarata denok korrikara Euskaldun den guztiak gurua altsa beza Moreenean ikusteko euskaldun hizkuntza Horrikale guztie gaxi eskaten dute Nola zabalua dagon presia bezate Ure teleti Bilbora da, abia da dainggorrika De leti bidora, abiara dinkorikak Euskara da kanporata, denok korikara Gogoak komplidezala, Euskal arteak Euskaldun bihurtuz dako zen orteak Amarregunetak gau eskorrikata Euskara Euskaldun ei euskerrak, bizturik zugarra Leti bidora, abiara dinkorikak De peletivi bora, Euskara da kanbora ta de no corricara. Azukerria zoroit euskara zantzi, pentsen uzkar. Aparano. Mm. Eba. Foruetan txaudea esto... ja. Korre que se han ido corrica ya le han 233 España. Vale, justo ahora en que... Ya yo... En vez de... Ya ni más pa' de aquí, y lo ya está ahí duro claro de aquí en algo, no es por una barrua. Está justo ahora en... Eh... Un poco de Cuba, o en que justo... ¡Oh, no! En Perú, en la co... Se la curucha, artudute... Y un es a... Y un es a... Y un es a... Artudute de Cuba. Está bueno, en ella... Está de Majobar, en la industria. Está, en que ya... En Perú, en la co... O sea, está de la curucha, en la cobre... ¡Que me diste el arco de la voz, amigo! ¡Ale, cobalte la que escucha! ¡Oh! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! Zaldezakegu vale, ba, ya korrik aia horretan dagoela beraz zemendikan aurrera ya deno bere lekutara Eta, bueno, nere partetik Idurreri leheni idu doi alekin hon gara Idurreri emaiozu bezarkada ondi ondiba Gainera bere etxea horretik pasatzen ari da bantxe Bere etxea zenetik Ehor orduan. ba Bai, eta bera uste bai, bai, Urre gainera hor ikusi genuen e, ba, bueno, Telebiztatik e, Urre peletik e, aterazan Eta, bai, bai, hor, lehenengo hilaren idurre beti bezala Oso, korrik azalea bera Moztu, zaigu, baino... Eta hori nire, beste deibat, be, Laura, tokatzen zizun proezanzea. Bai, ba, bueno, bai. Bar, gure e, arrano furgonet erbarekin konekzioa, berroskuratzen dugu bitartean edo beste norbaitekin hitz e, egiten e, saiatzen garen bitartean, ba, bai. ba bueno, e, komentatzea igual pixka bat e, gaur, e, gaurko egitaragua hemen oreretan e, izango dena, ba... Bazkaria egongo daidoiak ego izan komentatu digun bezala eta bueno ea hemen nago pixka bat e, urruti e, aldatuko alatu konais, e, <laughs> mikrozeta e, e ikusten dugun e, bueno esan aldizuegun ze azki e, ekitaldi prestatuta dauden gaurko oreretan bueno eta orain esaten didate gure teknikoak esaten e, digu be, telefonaren bestan lanor bai dugula ezta bai Bye, Ogurón bye, bye. bye, es, es... <inaudible> Yule, Susea, estamos viviendo sea Bai, bai. Bai, vale. Bueno, pizka bat, bari ari zinen komentatzen girua eta bueno, bi egun pizka bat. Neizka mantendu ratuet eta eta, pero bueno, ikusten dezunean Baila. moztuko dugu. Ala, ere, Julen gausacho bat. Hemendikan 4-5 minutot araverrio sobre quien Hartzen ga beste konezio bat, talde feministatik eraman barutenekin lekukoa. Naiz gañera Argelia raridar refugiatuak eta jaikin itzi egin bardugo beraz lasa hemen dikamoz mitutara berriro zurekin gaude, bale? Benga, mosto conesio eta bera da dizen dizugu. Benga, bañarte. Gañarte. Bueno, ikusten duzu, eh? korrika sartu daia jaldapa bere da, eta, bueno, haureneko kilometroak, pentsatzen dut, eongo direla, eramate, e, ba, esan dugu bezala, eh? alkateak. Irunek, eta irunek, eta julenek, bai. Gero, errenteriako musika bandak ere eraman godu, e, jo zuren hitzak ere baditugu, bertako zuzendaria dena, baina, gero, gero jarriko dugu bai, grabatuta daukaguna, gero kodutzea zakegu, eta... Bai, telefonaren bestaldean, beste hor daukagu, egunon. Hola, eh, Laura, pasako dizut laila akin. Vale, oso ondo, esker ikasko, Joseba. La batxo, lore akin, vale? Bai, oso ondo, primeran. Ah. Kaixo? Kaixo egun hon, laila zea? Bai. Bai, eh, bueno, zemuz, eh, hor eh, suposatzen de fanderi aldea negongo zarela por eh, hablo hablamos poquito todavía lo que era <risa> de empezar así que es que no hay va vale. a invalidos o no va a bueno mancha mancha sango de du gordo a no está un de momento en el pan no sabe 2 maya de bye, eh, ¿dónde estás? Eh, estamos donde la oficina de Eh, de la Diputación de Hacienda, en vale, la muy... Hacienda, justo enfrente de la Archanza. Muy bien. Eh, que eh, eh, ¿Os va a tocar a ti y a otra compañera llevar el testigo de la Corrica, si no me equivoco? Eh, no, en un principio es lo que me habían dicho Sabrina, pero no sé si va a venir. Uh -huh. No no está todavía. No o sea que entonces, a, a si no llega Sabrina, estarás tú. Ah, Pero es calorea, ¿eh? es Estoy con mi hija, la otra chica creo que no va a poder venir Vale, muy bien ¿Y cómo te sientes al, al llevar el testigo de la corrica? Una, eh, ¿Algo tan importante para, para todas nosotras? Estoy alucinando <risa> muy, Es algo muy impresionante Porque con todo lo que me contó Idoia y eso Yo lo había vivido hasta ahora con los niños Con la corrica chiqui Y muy bien, muy bien, muy bien Ahora mismo estamos hablando de ello y tenía carne de gallina Bueno, eh, eh, todavía pode, puedes estar tranquila Acabamos eh, de hacer una conexión eh, eh, con la furgoneta Y bueno, todavía están eh, por Perurena Acaba de entrar hace poquito la corrica en nuestro pueblo O sea que bueno, todavía eh, tienes tiempo para respirar tranquila Antes de, de coger el, el testigo y eh, por qué por qué llevase eh, por qué lo llevas en nombre de quién de eh, el testigo de todas las mujeres y, y en particular de las musulmanas hoy uh -huh. soy marroquí sí y pues le llevo por nombre de las mujeres en general y de las musulmanas en particular uh -huh. muy bien algún mensaje en especial que, que, que querrías trasladar pues que... Que la gente no tenga tan mala idea del Islam, que eso es muy importante, con toda la propaganda que hay, la verdad, y todo esto del terrorismo, pues que mucha gente tiene una idea muy equivocada del Islam. Que uh -huh. me gustaría que, que tengan la mente abierta y que no todos somos terroristas, ni más eh, machistas, ni nada de eso. Que que el Islam es un, una religión de paz, eso para empezar. Que uh -huh. todo lo que se emite por tele y eso, pues esos son ni más ni menos que terroristas es que arriba las mujeres claro que sí, muy bien eh, bueno si eh, no bueno, me dicen que por aquí tenemos que cortar pero bueno, esperamos a ver en otra córrica ya eh, como estás estudiando en el Euskaltegi que eso también nos lo han chivado pues a ver si ya podemos hablar contigo ya un poco más en euskera ¿vale? Vale, perfecto Muy bien, pues ahora tenemos que dejarte Y, y bueno, pues muchos ánimos y muchas felicidades eh, Por ese testigo que, que vas a llevar hoy en la córrica Junto con tu hija y, y alguna otra compañera Esker y casco <risa> Bueno, agur, agur Agur, milla Agur Corricará O Euskara Laoda esan ure pele herria. Andikan baituko rika kasigera berria Virkon ospateko tamba kilometro azken Eta berriro bagoaz amalbi de peruren aldera Horra ben ondago en Eta bitartean orlekoko hartuko zutenak Erren musika bandagoak izango Zinen Josure gure kinegondago izan Gualzen jartza Josuri bitartean Eta jarraiten duzu korrikaren rika eren saio beresiago entzuten Eta, bueno, lekoko hartuko duten beste batzuk Hortengo ere Errenteriako herriko musika bandi Zango da, atelefonaren bestaldean Josu doka gu, Josu mitxalena, kaxo Egunon? Egunon Zemus, animatuta? Animatuta, animatuta, egur eh, aldiari aurregin berdi Ego, tristexa mar <laughs> e, Atera zeigo, egunda, baina berdin dio Korrika da eta bertaragoaz Bale, vale, irugaldera Besteri gabe bak ezo dihola Korrika, korrika dihola, eta gure zailo ere bai Eta aurreneko herriko o sea, e, bandatik Norkeramango nork durekukua Elabakitadokasue edo? Ba, ez duko Eta esako dizu zergatik gati, e, alde bat erikitzu ingerun ez, batzarrean parte hartzerakoan erabaki genuenean, egun berean erabaki genuen, e, bueno, ean norkeraman behar zuen. Baina ikusi genon gure artean, musikoen artean, badagoela bat bereziki, aikan ikasi duena Euskaldun Berria oso gizon saiatua urtemordoa da ramala gurekin musika bandan, eta agian agian ikusten dut gaurkoan gutxi gorabera agian jakingo du la berazesan esake ustekabean eskainiko diogu eramatea espero perudezagun, berak oso lotxatia baita, inyungo eragozenik ez jartzea, baina nik uste dute ilusioa duela. Honegatik, berak ez aitortu barren, eta horrexe batik, ba, ziurrenik berari eskainiko dugu, baina esan gaur perurena baserrian, hortxe, honenako batzar improvizatu bat izako dugu, hau xera bakitzeko. Mm -hmm, merezita ez, balimadara mazatuzkaldun berria, balimadara eta inbesteko esfortzuekin da. E, zer dela eta aparte hartzen duzu eko, Rikan hori talde guzti galdetzen dugu, zoi ere bai? Ba, nik uste dut e, korrikan hasi e, zenetik gauzak ere e, bueno, ba, bere bilak era, eraman dute eta nire ustez herriko eragile eta e, kultur eragile baina mota guztietako eragilek parte hartu berdu dute, bai korrikan e, bai e, kilometroaken eta onelakoetan korrika zer du bere alde, leku guztietatik pasatzen dela, beraz, bi urtez behin badukazula parte hartzeko aukera. Ez baina, berdin zait, baita ere horretazitzen genuen, ba, kilometroak dela bestean ere, iruetzen daigo, bertako eragileu zirek onlakoetan parte hartu behar dutela. Eta ero, jakinda da, ba, euskera dela ba, korrikaren hartatuna guzien, oski e, aspaldi da nik ja, onelako prozesu bat azigen uen elkartean, hau da, euskera ez bakarrik txertatzeko, ba, euskera lehen hizkuntza izateko guntelkartean, eta deraz, ba, bueno, ba, korrikaren unia hori iritsi gainera urten, ordutegi normal batean, haizan uh -huh. gizuen, ba, bueno, bertan egon behar dugu, bai, ala, gai. Zuek ere, askanek urtetan, ospak, esunetan egon zaretez hartu, ez dakita korrikarekin aproietzatuko zuen zer bebere ziegiteko, banda bezela, edo besterik gabe korrik egin, alde, alda pa beratokatu zeizue gainera, asike ondo. Bai, alda pa beratokatu zeigu hori ere, gengeak galdetu zigon adinguzietako musikoak ditugolako, eta da ez dakit nortzuk elkartuko gehan ziurrenik gaurkoan, ez, petxatzeut asko, gainera, iunda berroi eta margarren urtze urrenak ospatu denun diaz, eta hirun bat erroi tamar garran urte hurreneko kamizetabiekin, jungo geha danak elkarrekin, baina gaurkoan, aurtengo egitaldian esan nahi dut, guk gauza berezirik gauda musikarik ez dugun jarriko. Gure musikoak bai egongo direla, bai talde baten bai desten, baina elkarte bezala ez oso pilatu talian biltzarako kontzertuz eta bueno jendea bagatso Amaterrakan gea eta jendea pilatuta dagoenean ba ezin gehiago eskatu musikaldia ere bertan dugu datorren hilan errentellan eta gauza asko dira eta orduan bueno aurten korri hori bai izan akaldenateako gea eta hori bezik ez zu eingo ondo, zandaixo ba, gora esan eh, jakin egin una eta daiket askemen zuren ba bali daukasu jende animatzeko bota ta bestela bai esker gureken ateatik Ba, nik uste dut, nik uste dut, e, e, xara, azken zinean, e, euskeraren gaia, leku askotan noski gain nagusia da euskal herriari begila. Baina badaude, leku jakin batzuk, oraindik garantzi gau hartzen dela. Ta izitzen zait, gure herriak, errenteak, baita ere, mm, onelako alegin berezi bat egin behar duela. Bai, euskerarekiko, eta bai onelako ekitaldi, eta, ekitaldi ekiko, eta horrexiatik, animatukan dukeba, erri osoak, Ea parte hartzen duen bengoz zerbaitetan. Da, korrika eta euskararen inguruan noski, nire ustez, ba, ungerik egokiena gaurkoa. Baxker <hazkarek> gasko. Bale, ba, gero Bilea, arte, zuen. Agarte. Ari gara grabazioak eta zuzenekoak eta tartekatzen eta julen ere badaukagu... Ez eh, dakitu sendo non? Aber, furonetaro, non zaudete? Bai, bueno, abaitxe justu pasadegu tamalbideko tabernaren puntua... Hemen lekukoa hartu dute horretako hauzen karteek, hartu dute lekukoa. Jarteko batzuk daude, aurtxo batzuk hartu dute erlegua eta bera din artean ari dian lekukoa. Hurtu dute batek, otoponita eta behitxak guztu, hantzia alda pa bera, balda bera. Eh, Giten, eh, está para gente, cara, garrigendesta, pilla la golae, ya... ...es un persa, mayoguello, va dado de la... ...está perreona, acá se le va ahí... ¡Euchador! ¡Euchador Rial! ¡E ¡Oren tú, de su te, un animal está allá, la quidurre, está micrófono ticaneta! ¡Euchador Náster, eh, le escucho que está en un debut, bueno, corren guán, cárcel, muy bien, tú de y cuéntame, venga, la va, te ven, cárcel, vas tú, que va, atormentían. Bueno, está en te da. Vai, vai, ven, tú te has hecho primera, Julen. Vai, está en un bueno, eh, Zortzi ninutuko azen apena hori ofizial kien zantibutera hemen, baina behin alda pa berago azen ez, ba, bueno, esperanza haukago errekun peranteko, zaldutako de beraz, ba, baliteke errialdera irizteakoa, ba, ba, karri, ba, moz nintu batzera apena egin iztea, edo? Ikusiko dut. Bueno, hemen ezer, ya, ba, urrengo lekuko aldaketa, Ja be, gara nortegia zenaren nor hemen alboa laudella. eta hemen ez dago ezte egingo dogu Osacho bajariko dogu daukagun grabaketa xeharekin baile, le mugimenduarekin egindakoa eta gero zurekin ja, ba, ez badagitzu ba, Herriko plazatik aurrera ja. Osondo, osondo. Artuarduan, audioa justu hemen le cuco arte Gazten mugimenduko egin... Eh, ba... bueno, ba... Chartu... Eh, karketa, venga! Venga, va. Va. Música tope! Venga, hopai! Tipei tapa, tipei tapa... Korrika saio berdeziak gau, obede, eta gurekin daukago, bastit mugimenduko eh, maitanek eixo. Ah, Apaka ah, eixo. Apai. Bueno, entera tu naiz, ba, guztu izango zarela, lekuko eramango duen, bueno, pertsona bat. Bai, eh? eramango duen... bate oitako bat... Gazten mugimendutik, ba, bueno, iru perts eta nahi tokatzen zaibisat estiratzea eta lekukua hartzea urte ngo korrikan Ondo, zeintzu dira besteak Eba e, ba, gazten mugimenduko beste bikide eta bueno ba, e, iru eragilegea eta ordo ba, eragileo itatika ba, orde ezkarri bana Zeintzu, e, zarete gazte guen Gaztea, gaztea samlada, gaztetxia e, ernai eta ikaslea gertzaleak no? Eta bueno, zer parte hartu korrikan ba, Zeratik gaitik zulten Bueno, ba, urtero ez dela korrikarekin bat egiten degulako ez, eta ba, beste urtetan ere hartu dugu, urten guan ezagut ez zio izango, eta guk ere ba, gure presentzia eta gure babesa ba, elarazin nahi diogu. No, osaldo. Bueno, ba, urteko mezu bat, biharide mezu, ba, etzulei, edo eskede bihariba. Bueno, biari, ba. Ba, bueno ba, denak batzia korrikara, animatzia, estiratzea ondo, eta bueno, ba, ez dela ez zerkostatzen, eta animatzia. Ez. Gurekin batea ere aibali mauteko rin Agu jaben aurreko Aserritik hartuko dugu horeretan Eta bueno, aldapa hori dakagu Horra idiaia denak Apaintzen eta txukuntzen gure kilometroa Ta bueno, animatzea denai Bueno, bintzapide braza, eh, dago Hoxe, aldapa bera <laughs> Ez da kostatuko, espero, bintzat Hoxe, aldo, asko Aizri ste euskaldun on hizkuntza korrika sale guztiek auxe eskatzen dute nola sabaldua dago presia bezate zuretel ditir mi bora había la bueno taia korrika korrikaia herrian e, sartzen ari da e, korrika 19 eta beste arano batekin hitzingo dugu oraintxe bertan egun on Bai, egunon a Bai, Arrano Arrano, entzuten gaituzu A ber Bai, ker... Arrano gaituzu? Ver, ver, Entzuten gaituzu Pontikako rotondantzaudez da A ber, entzuten diguzo Bai, ara ez A ber, Zara, bai, iztegin altu mesez Oso baju entzuten da Movilontatik bai, A, bai, a, bai, a, bai, a bai, bai, ber, iztegin mozizu Temenago pontikako rotondantan Eta hemen ba, testigo hartuko pertsena batekin, da, ez egin pasako ez, eh, bale? Bale, oso no. A ver, ez dakit zerbait eztuko ditu. Estu. Kaixo egunon, uste uh, dugu mostu, egin, mostu egin dela, ba, bueno, bera laditzen diogu berri, berriro, eta bai hori da. Pues iriste, bueno, a ber, guazen korrika kokatzera, guazen ustea gure Google Maps, kontuatu gaila atzera, atzera tuta datorrela, eta orduan orain horretako gazte mugimendu akartzen zuen, eta horretako DBHeko batxilergo ikaslea gero. Ansare ondoren, ya no. dela enpresa bat, ezak. Bai, miratu duguta. Horida, Kukaik. Horreta konsortu eta alaf. Ja, horida, pontikari. Eh, Neba, su tehniko bitartan, labekoa del carrezketor daukagu. Neba, dozu sartu. Bai, bueno, chen berre daukagu, daukagu, daukagu. Venga, ba. <risa> A ber, kaixo, kaixo egunon ah, Eta Eli, esan izbatzuk Hambre, ah, Eli data, Eli, egunon Bueno, egunon Esan izun zintri goa rano hortik anibiliko zela, zik ara bat uzaitu Zem modu, zenen izen egin emabar duzu Zulekukua Ikastetxean izen egin emabar duzu Ikastetxean izen emabar duzu Bueno No pasa. <risa> <risa> es right to en zuten. Oh, pena. Bueno. <risa> <risa> oh, eh. Bueno, va que eh, la cosa, gente pilló va la gota. Bueno, san berdugu va elisela irakasla da Eta, vera, baitari que era Mambardu rico... eh, va Herriko Kastache público enba y CNA senéan... Lekukoa, hori pontikan izango da, hori izango da, ya, behemendikan, ba, amarba, minutu tola edo, horrela. Hor mm. duan ba, ez dakite, Arrano? Ez, ez, ez, ez. Eh? Oina, gartzo dago. Ez eh? eh? eh? eh? dugu entzuten. Ez gaitu entzuten. Oh, Kerman, oh, bai, ez, hermoztuko duguta, igual egin dezakeguna da labeko enajari, bai, labekoak orantxe bertan elkuiko dute lekukoa bere hor duan ba, labeko, hei, deitzen dieguta. Ta gero baitare, bai, bai. Vale, Kermanekin oh. itzegin, a ber, bai, telefonista eta zaiosu mamusten diogula eta, eta ez da. Jarra bai, labekoak, labekoak, a ber, zer dioten. Jalenekin gaude orain labeko kidea bera, eta telefonaren bestaldean daukagu gaitare, non hartzen duzuek duzu e, lekukoa, maialen? Bueno, gunon denei, eh, guk arrameniko bire bergunean hartzen dugu. Horreara ah, or, or, maten dugu langilean alareka pena. Eta nor k du lekukoa badak ezo ja era baketado Casuedo orduko erabakia da Bueno ikusiko lekuoa sinekatzen du bertan aiduguna da pues hori langileak egotea eta eta pues lanmundua bertan erakustea ordun bueno lekukoa ikusiko dugun, nola izen dugun Zer dela ta parte hartzen du ba labeselako sindikatu bate korrika beselako ekitaldi eki batean Bueno, azkenean, laben lan borrokatako bat bada ere Euskeraren aldeko borroka, lanmunduaren munduaren tzea, eta, bueno, pentsatu genun, ba, ba zer dipiskat ere bota bat zela alde, eta, zen, bueno, ba, kilometrotxo bat hartu dugu gure karpena egin aian Euskaldari, ez? Mino, kontuen hartu eta uneroko lanaren borroka bat dela guretzat ta bueno, gukatzeko, seguk ere askar jumbar dugu, bai. mesuren bat entzule guztioi edo herriko langile guztioi, zuen aldetikan animatza dena, korri eita, euskadan alde baina ez gaur bakarrik, egunero gunero, eta guztien artean e, lortuko dugula lan munduare euskalduntza zikin animo denei baina, ba, hazi prestatzen, zei ya, ya bertan doka zuen korrika, eh? euskadan alde, euskadan alde, euskadan alde euskadan alde, euskadan alde, euskadan Urrepeleti Bilbora abia dadinkorrika Urepeleti Bilbora abia dadinkorrika Euskara da kanporata denok korrikara Euskara da kanporatan denok korrikara o Euskara lau da esan ure herrian. Handikan baitu korrika kasi gera berria, Bilkonoz bateko tamba kilometro azkena, Xalvadorren babesean emanendu lehena, Gureteleti bilbora, abiada dinkorrika, Gureteleti bilbora, abiada dinkorrika, Euskara da kanporata denokorikara. Euskaldunak herrietan ahalduan gaitezen, Eta gure mintza eraz den no okarro gago zen Gure peletigilbora leku koagidazen Iza katea etengabe oro glaster guazen Gure peletigilbora abiala dinkorika Gure peletigilbora abiala dinkorika Euskara da camporata den okorikara Euskaldun den guztiak burua alxabeza Morenean ikusteko Euskaldun onizkuntza Korrikazale guztieka utxe eskatzen dute Nola zabaldua dagon presia bezate Urepele tibibora, abiala dint borrika Urepele tibibora, abiala Ei, ei, ei, urearrano furgonetan! Ba, Ah, bueno, eh, justo ahora este gara, sea, eh, me eh, puntica lea, eh, bueno, delgo a ratonam, bonita eh, or, eh, ba, ba, eh, eh, eh, y pala, donde no quiera, orto de ratonam, gara. Dime. Me, justo, para el la que estaba, sin salda, caigo, edema, tendu te, está, la hacer, es, vamos, oye, te, ores, te, por suerte, te, alabes, oye, te, justo, eme, ya, el de sala, so, bueno, mi cara, que rea, que dala, va y un bat izango te azkar oso no vale vale Está para bueno, ven, oh, hay pato dutenes, va, o persona va, bueno. Corrika, jo, egiten, no, ahorita, oso, no. Va, baitare, men, que la cago, gure, estagun, tar, bat, matu, dago, de furgonetan. Hombre, escupuña, corriere, va, y, ole, vamos. Esa, ya estu, era, echeco zapatilletan, dagoen. Eta, echeco zapatillet. Au, zapatillet, Euri Garribai Erabilere bai, baina gaur euriari ditu baina urepelen eta berdan ego ziren. Bai, gaur senten año que merezto vuelta, eh. Bai gaur gochanda go zer bukateko dugu eta bihar artego ez dago Tal desoti que se este pasa como atu, me cago en la leche. Hombre de Mato. Bueno, ahora ese, ahorita viene el listen. Heba. Ahora ese, listen, viene a rotonda, ahora ibaica ese Ibaica corretonda, hoya. Entonces, bueno, ese ya eh Julen, Julen, utziko dugu z Herriko plazasara dituko dugu, bale? Vale, no. vale ta gero ja itzendi zu, ja ponti kara sartzen ari balimada, ja bera Herriko plazasan eongo data. Vela. Gorrika. Venga, ánimo, casi. Venga va. Ba, Berarte. O guisa, eh, zera guizan eh, makina kisan dizia. Eh? Bai, bai, si ziurtatu dezakegu. Baina, bueno, eta zetago izan, ola usaia horrein dikane, uinetatik ez den zabaltzen, ba... Mm, timpo, timpo. E, hori, lehen esan dakoa, ah, begonazke horiakukai, sortu eta labek hartuko zuten, penubekoak hartuko dute baitare oain, gero e-atxe bildu, eta jago edo hartu dute. eta ja, gero ja erriko plazan, ba, hauretako bai, karte gastronomikoek eta etxeratek. Mm -hmm eta gero hortu ikan ja, behemen ba, ja irrati ondotei pasako da, horretako talde feministak, lehen egon gara, bai, lailarekin, lailarekin bai, itzegiten. por cieto, jarri dugula twitterren, erfusiatu argeliara erje, zela, hori esantzigutelako, baino, bera, oberak esan du marokia erradela, beraz Dale, ah, zuzen dutak elditzen da, bai. Dai, da. Ale, musulmana, eta musulmanen emakumen aldeko aldarri egin digu. Eta, gero, horretako ikasle, horretako Euskal Herria mintza lagunak eta vale, Herriko Plaza, Herriko Plaza Mikkel daukagu. Gure, Arrano, gaztea. Aupa, Mikkel, zer moduz? Aupa, ondo. Ondo, ze Herriko Plaza ia ja, jendez betetzen ari da, edo... Bai, gende pillo gata gomen Eta, sempera rene, bai Aja mm -hmm. Iku usten da horla dekola zio beresiri, pankarta, xero iba dago? Bai, eh, li zan pankarta bat dago, eta... Gero, gero deko batua kartelak, korrikaren kartelak, baina Aja Hor lekuko aera behar dute, e, bai, herriko elkarte gastronomiko eta etxeratek ere, bai, e, presen aldeko aldearrika penaketa badaude, edo ikusten dira? Ben eh, ez dituz ikusten. Uh -huh. Eta hazen mahen dekalkulatzen duzu gutxi gora, bera? Ba, ez Be, Beteta dago plaza, beteta ikusten duzu? Eh, berera, eh, utzu dure, camino bat, pasatuko baina... Bestea, nahiko betera hau. Uh -huh. Osondo, ba, laizzer iritsiko da herriko plazara, gure beste arra esan digu ya pontikan eh, dagoela korrika, beraz, eh, ba, bueno, prestatzen junzeren bereala, eh, korrika iritsiko da herriko plazara. Bai, mm. Mikel? Gien galdo dugu. Bai. Bueno, Mikel, ba, eskerrik asko, eta dozer gauza, ba, ditzen diguzu, bale, plazatik? Bale, ba. Benga, ba, bila Agur. O Euskara lauda esan, urepele herria Handikan baitu korrika, kasiera berria Birkonos bateko, tanba kilometro azkena Xalvadorren babesean, emanenduleena Urepele tibibora, abiada dinkorrika Urepele tibibora, abiada dinkorrika Euskara da camporata, denok korikara Kaldunak herrietan ahaldu ngaitezen eta gure mintza era no zen Ure agida zen gure peletilbora lekukoa gidadetzen isakatia gabe oroglaster gose beletig... buena rana nuntzaude ayco bueno tu le caer si ermita parea la, a la, a la... Esta, bueno, y la de Ademén, ya, bueno, con bueno, esta herdía, Ademén, ¿eh? bueno, sartuta, gente, pilla, pilla, ¿verdad? ¿eh? Eh, bueno, tú le calé a la de Mucca, el año y cuches y un Horreintxe, justu justu toporen zubiaren azpitik, bat ezen ari gara, baga jurtabera de parean, eta hemen hartu dute, bueno, gatzeko txiki-txiki, no, si, diren gatzeko batzuk, hartu zer deboa, horretako... Aurrezkuntza hori da eta lehen ezkuntza goikaslea dira, bai. Bai, hori zera. Eta, bueno, ba, ba, ja gaude hemen, ia justu, justu landare parea iritziko geha, Maiziziz du bizi antua korrika, mendik, eh? Orte animoak, entzuten juzte, eh? Bai, bai, entzuten da oso ondo. Pankartarraldoi ekuztene, parekik atasunaren, parekik ditasunean atolatu, zeutsab gaztere aurrera presonal de esta emel acá <muchas> vale, vale, perfecto. Bueno, ¿qué pena, plaza Gaudet? Vale, le escucho a la que está, Isabel, oi, la ¿eh, qué? O tengo, a, El cárter astronómico, ¿ah, qué tal, chelas? ¡Voy, ¡Au, su piel, ahora, yo no voy a No merece culpa Bueno, ahora se Garibea dice en Herriko plaza. Ahora está recoczada, unos. Harriko zaizute tean fondo to con... quiero aleginar. Eh. A ver. Bueno. Bueno, pues tiene el Aurelio Festa, y cuesta le buscararen boca eran, estaban bueno, Ay, pa, Bargato, es que me es muy bien, me es una gota. Bueno, o leite a la mundo pizca, con el togo, con el estrés, Bargato. ¿Yulens? ¿Esto te lo hago? Bye, bye, bye, bye, bye, seguid, seguid. Bueno, o leite ya, está tocando la... Bueno, bueno, no, hay cual, cargó. Ya leí, ché, ya te coge, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, d Sí, acepto que te Aún sonada Fíjate, amar, urte, cuá, que es Bueno, lanzar sin mirar, ya no sé usted, ahora está con gente, ¿eh? Vamos a hacer un saldo, ¿eh? ¡Va, salto acá! Ahora, ahora sí, mi sí, sí, dama. Sí, sí, dama. ¡Ah, mariquita! Hay Bueno, ahí soy, ahí soy el y yo bar tudo le cucoa. Eh, se la ten, ¿ya? Eh, cuco, da en esta, en cuco eh, bueno, va a ir solo el preso Ares y a car tudo le Hacen atento ahora. ¡Sí, chapa! ¡Sí, chapa! ¡Eh, al hacer un rengo córrica en la caja, Ubrequín! ¡Ahí solo está acá en el celular! ¡Sí, chapa! ¡Au para morir! ¡Au para morir! ¡Au para morir! ¡Au para chubar! <risa> bueno, bueno, ya eh Lander y Ratea de. ¡Ay, azti! Ay, ay, ay. Le yo quiere que tú en tu tienda. <risa> Mucho, nada, gracias a vos Pero hoy estamos al metro Mucho, a ver, más allá en el rato No le Que elito van a pincar Oren, que elito van a con Bueno, gente, esta hora Se han ir a tu dana Claro, genial Estás en y pasareo En tu tendo muy rato Que sea música <muchos> Y a fronete en llama! ¡Gimmy llama! ¡Ama sué! ¡Gimmy llama! ¡Gimmy llama! que gusta y Uruac, se acaban de, de pucageras. Udale, dale, Bogodiela. Oeste, Sartucarada. Ay, si está rota anda. Caixo, sin piel. Ja, <risas> ja. Caixo. Caixo, arrono. Ay, bueno. Oeste, ya, burrengo, lecuco, alá, que está, lecuco, alá, que está, y de vos. ¿Qué tal, men? ¿Oreta cortarle feministe? ¿Cartuco? ¿Ustedes, Lácter? Vale, Laila, ¿cartuco du? ¿Lengure que negondiz te giten baita areta? Seguro que es 30 a la jartzen no, no, no! ¡Ay, va! ¡Momentú, va! ¡Que me a ver, currón, etá, barrua, y Ay, ¡Bueno, oreche! ¡A Tres pueblos la queda, antes verdad. Ahora Ya dale, ya dale. Haz que te caúle. A ver, mete, ten tú mira, ahora le tapo a la caja y sacale el ¡Sí! <risa> bueno, sembates tu... eh? pues si usted. Vale, cuarte música, Bueno. <risa> bueno, ya, estudio, ¿veis? ¡Aplaudo! Gigi llama Gigi chaba. Ahora estadio, pandelia <risa> con estadio <risa> de Empare Angabe. Gente me llegó algo está. Carradera, forma <risa> la carrera, está Vale, hoy será, en tu de tu es. Bai. Ni suye saiuzera apenas esputa, eh? Barkamara. Segue, ahora ya ven la isla que te usten dutenean lekukoa, tocatzen da ya Herriko, ba, euskal... Bueno, denak, esatuten guztiak euskalduna dira, eta denak euskal mugimenduko partez, gaurko gunean zerezan bestela, es? Baina nahueia dira, ja ja Egunerokoak, egunerokoak, horretako euskal herrian euskeraz, haikako ikasleak, mm -hmm. lehenago, ez tal de feminista akakak ikaslea imango die, horretako euskal herrian euskeraz, mintzala gunak, eta gero ya... balaua izetara. Beraz, julene basaizu gaizkiruitzen, jarraitzen duzu hor... Ba. Va a retransmitirte, va a bucar arte, va Perfecto, Beto Se ella se ha tenido que ir a dar Además, micrófono Que tabela que se eh, pero vamos Maño, justo, justo, el chenautelaco, eh, bestela Vamos Beto, escriba tu, tu coiso, eh ta, nevia, Bueno, la terzpandería Iguerilecultara, irisipo a gallarmen aka koira kasetak zuko eta generala generalen illara eta murua eta bankartak oraindik daude era eh, cuartela cuartela dio isra o sea cuartela dio isra se milaka eta milaka lagun esta Bueno, para... ...me llega a caer dos millones... ¡Ja, ja! ¡No hay, no Va a ser más personas, a ser más... ...y en esta... ...cuando ya está... ...cuando ya está... ...pase la ecuación... más personas, ya está... ...y ...va a tú... ...va menos... ...proba... ...proba a qué Bueno, ahora sí va a estar de esta... ...gustí, eh... ...pero... ...es huevo real... ...le alquil... ...gustí media... ...la náy... ¡Sí, sí, sí, sí, Bien, ¡Vale! ¡Ole! ¡Y listo la idea ya! ¡Opa! ¡Este es que aude! ¡Urgona, aurea! ¡Y listo la idea! Eh, sí, si bueno, ¿eh, además, vale, vale. ¡Este ha... vale! ¡Ole, ya! ¡Y la idea! ¡Una con esto! ¡Que tal! ¡Ole, che dame! ¡Este es un sartén y pa' Italia! Hai! Entu da poder! te gustaría de universala, vejo mi suela. Chiqui chapa, chiqui chapa. Chiqui chapa, ¡Euskal, no te he vez! ¡Esta corrija de Nescucoa! ¡Yo te la voy a causar de guía de Nescucoa! ¡Cuál es esta! ¡Porque, no te la traíes! ¡Apapá! ¡Escupá! ¡Estú, estú, escúban! ¡Esta, ahora la que está! ¡Corre igual que está! ¡Corre igual a la que está! ¡Buena, ¡Era aquí, eh! ¡Esta, no te la voy de Nescucoa! ¡Corre! Ay, está ese. Vamos a <risa> bueno. Barra <risa> sí va la No no. Ahora acaba a sal pena, ahora acaba a sal pena. No, no, no. es para encartar esas el topo, el toki, ahora pasa de Eta gendea horrengik, maz, gara de busca, eriak, dikutuak. Baina gara, eta gara. Eta gara, eta gara. Trespa, baina, milloia, milloia, eta lau e. Gintiak, Gintiak, Gintiak, Gintiak! Aupa, Aupa, Aupa Nesak, Aupa Nesak, Aupa Nesak! Iepa! Bintzalagun, Bintzalagun, Bintzalagun Maria Jesús, Aupa Nesak! Bintzalagun eko ega Que coa, e pañi que é, eu só ladonalde, eu só a la sai. Tu farre riva, que o A, mas já está, chicos, a la fronetatica, a la suquereda ocasuas a Hore etako gainontzeko kokainoan zego furgonetorio eukien baiuna dañon. Hore guztateko baita horri hartza, aneka aneka izan. Hore, guztateko baiatza, aneka izan. Gau, guztateko baiatza, aneka izan. dago, hain, eh, 1970, eh, baiun, zai, hain korrikan. Kapatsa bera, kapatza. Bueno, guztateko, venga, -la. Dira, mintzala, dela matzate, eta ya gertetzen zailo lagu aiz eta lari. Eta ya, ba, meretzigaren korrika, horretatiko ango da. Hala ere, guztetako zailoa bukatuko, eh, jarraitu zintzirik entzuten. Bai eta. hemendi bi urtera xarra igual pentsatu beharko dugu kalean jartzea zenilla, ez daki zenbak orrika daramatza dan Bi irratik. Vialleso etortzeko ba, Vialleso de San Pedro ti kere vial pasatuna. Vasen Julene, vasen Julene y usted. Venga Julen jarai tu. justo ahora che, hartu. Veste miga pecho, cerma, jere gas que la muere. Siempre la verches De calaritas, petorgituna de oka, con la buena que San Diego len siempre, lar, siempre lar, la berchez colacoquera mango sutelas, digo len. Instut bere hori es andula. Ustedu, Dale, venga, yo le en asgenego venga. ¡Vamos a ¡Ahí para tu dame sala! ¡A kilómetros de la hora! ¡Ya ahora hay que pasar! Bueno, cuando le dices a fútbol de la ciudad ¡Túriles fútbol de la ciudad! ¡Tú en ¡Es Cuba! ¡Ahora he dicho esto! ¡Está en batento! ¡Gol! Errafa, kakazura, ari, temaz, gendera, gendera, eh, gendera, eh, gendera. Zungo, puruak, tembatu eta, zatitu, zatitzu, zatiri. Orumaz. Basta, kizembatu, amaz milla esku, amaz milla bari maude, bari kontuaz, vale? Amaz milla esku, amaz milla perxona, eh? Baina zengadai. Matematiketan guzoa, bia, beti. Tupoko, teaz, subida, patsa dugu. Bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, Hoy también ya labur, hoy seguro bai Es va a le oh ah. mm -hmm. yeah, hey, venga, hoy son gozarre hori. metro hay también ha de alteñero basú que vengo justo arraguko rotondan coche pillaba el líric y también susenidea, ¿ves? Muchéka. ¡A soyartu! ¡Dios mío! ¡Apuna traka eta! ¡Pateroreta! ¡Auzoita! Allatsu nagale, hapeaita. ¡Chipi, chapa! ¡Chipi, chapa! Bueno, ahora vamos a pasar un rato, justo a los orificos subieron en la piti al campo de la bolsa, ahora, como viven en la Bueno, ya pasa de hoy a... ¡Qué ya usted, ahorita, como un ala, y tú de hoy, eh! ¡Mañabrán y clavos que te recuérdense ahora más de LQQA! ¡Chipi, chapa! ¡Chipi, chapa! ¡Qué jaba, qué jaba! Hor subir al espial, Cristo loyartunal, siete pues te maña. Joder. Efect reverb efecto A, ahí de previnduta de men, natural ba, herueta más ya, oiarzunaldean gaude ja. Herueta más zaizue ja con eso, va voltando y Osondo, Mundiala, vamos Es que tú rengo Tour de Francia La cosa es tuxta en fichato Codo la cosa es Baño, como rica de neguita en Por cierto, gratis de paz A mí que te haido en barco de huestad Osos a claro, de neguín de O no Bueno, bigar es tu problema Bigar es una maquita en mi que te haido en barco de huelme Osondo, osondo Ores, osondo Ores, osondo Ores, osondo Ores, osondo Eh, esa ¿no? eh, oh, eh, que está Zorziraño, diriste el esta, bueno, la, bueno, boné, Venga, eta bitartean bueno, ya korrika pasada con etatik, mm -hmm. beti besela oso eta bo, Esgar no, Amendi kan Juango. Bai, esa que ni cero bait. Bai, bota, bota. Ah, beira. Ta creo ya música Hariko dogo, ta creo e ya Hariko Colazarjunaiz. Están da batisanda. Aitsunamonak, jubilatuak, helduak, gazteak, gaztetxoak, aurutsoak harttxoagoak eta mirari bat. Aitonaren babesean. aiteren eskutan egon hiru asteko auurtso bat lo. Esan ez bezala:Fa, festa, festa, festa, festa! festa. Iritiko zeate, nere pake eta atseginaren paradisura. aurrako lidan esaten. Hiru asteko obrazen. Loseko! Bua guztien erdian, oi mirari bada da. <risa> <risa> pues bai. Ver el enengo corrica se hondo, eh. Santo <risa> <el enengu> <risa> gosayor seguro eservoito hombre, vai, vai, vai. Eh, Guk guk, guka maitetakoa egin bar dugu, halares aldegin, ze oraindikan ere bueno, con ese parabaguchines, parebanos, leche ni que me diría con tu tiro del hau. Eh, oraindikan ejoneri de tu barrio Rosakoari, ...korrikario jartzenera, main ditzen diogu... ...eta gero Madri ebaitugu lagunak... ...Bertako Martxan... ...eta Bertan ere Korrika egiteko hasien, ...horda Martxa eta Korrikaren berri emango digute... ...eta amaitzeko... lesora ere ditu bardu guze... ...Bertan Tonbolarekin daude gorgoizean... ...eta, eta bonagurrake, txerrimuñoko lagun guztiei... ...i hau batzuek... Bai, bai, digute zea, entute nahi zila. ...eta hori, baino hori... ...amar minutu tan jartzen dizugu musika pixka bat... Eh, buka da hartzeko, ze badiruk korrek ibili garela guetare, jo sabe sela, esmena no sos gaude. Eta ze badinetan ibilida. Eta, eta ah, gero ba gutxena siru konezio bai, saioa bukatzeko. Eta aupak horrek ibilizatzen guztiok Benga, mm -hmm. ba. Bukeuskaralauda esan pure pelle herria. Nandikan baitu korrika kasi gera berria Birkonos batzeko tamba kilometro azkena Xalvadorren babesean emanenduleena Gure feleti bilbora abia da dinkorrika Gure feleti da dinkorrika Euskara, Euskara da kanporata de denok korikara Euskaldun akerrietan ahaldun Eta gure minza eraz den no okarro gago zen Gure peletigilbora leku koagidazen Iza katia etengabe oro glaster guazen Gure peletigilbora abia da dinkorikak Gure peletigilbora abia da dinkorikak da camporata den no okolikara Euskaldun den guztiak burua alxabeza Orenean ikusteko euskaldun on hizkuntza korrika sale guztiek auxe eskatzen dute Nola zabaldua dagon da con precia besate tibibora, abiara bora havia la din gorrika Verteletivi bora havia din gorrika Euskara da temporada de noctricara Go go a de sala eskaien darte Euskaldun bihurtuz dato zen orteak Amarregun eta gau eskorrikata Euskara Euskaldun ehi eskerrak bizturik zugarrak Urepeletik bibora, abi ala dinkorrikan Urepeletik bibora, abi ala dinkorrikan Euskara da kanporata denokorrikarak Batzuk herria zoroite Euskara zahantzik tan yo chada maite herria hitzegi, da itsesi iskun zatarria berexo auffi berek mai daute konpre ni gasi batar ere gabe ez aizkela bizi bereteti dibola a mira dicoiga bereteti dibola a mira eusara la temporada de no conicar Bilbora havia da incorrika, zure peleti bilbora havia da incorrika, euskara da kanporata deno korrikarà. Zure peleti bilbora havia da incorrika, zure peleti bilbora havia da incorrika, euskara da kanporata deno korrikarà. Batzuk berria zoroi euskeraz agantzi. Bertzeak, euskara baide, herria gaitetxe. Izkuntza eta herria, berez ez doazik. Merek, unai dalbate, konbrenia nazi, batak bertzea gabe ez daizke lapizik. Batak bertzea gabe ez daizke lapizik. Gure beretik ba diko da, kamirada di korrika. eta denot korrika baiko bat go na bai lobito sina bat bat bestean irami bat kamen go dego degori guate go dego Bagoazen, bagoazen, bakorrika. Durek edin, bora, Artzen garaia ja, zintzilik irratian askeneko txampan, teginko ditugu girukonezio minimo, bata oi hartzuneekin, arrozako jonei eskair, bestea Madridekin zanditugu baitare egite martxalariak, eta korrekin beharro mentzuten, hor da ez kontratzen diguten, eta gero lesorekin lezora bihardi joa, eta hor da egin bardugu, bihardi zerako zitere, bai Laura jari bardugu zita. E, bestaldean, jondago, haupa jon. ¡Aopa, Gachón! Aopa, le nengo Bueno, bigaldera, bata. Hemos ikusido su... ...corrika... ...horere tan... ...eta que lo besteaba... ...oyartzune no hay... ...naea la dijo en. Bueno, le nengo... ...tik, ikara garría... ...horere tan... ...oyoi por de ajarriza... ...geurier, eh... ...prez, eh, sailduta... ...berarco ganu gena... ...gala ere, galako tan... ...emocionato... ...giten garata... ...esperen, xico... ...yendezza ikusido... ...gunez... Ba, oso oso pozik, oso gustura, zuen arranoare ikusi dut, agurtu dut. Kaixo jo, kaixo, menxenago ya. Opre, opre. Korrika <risa> torri naiz voltan. Ze, <risa> zu bat zetik ikusi ez eh, zu, zea, korrika, eh, ni, bueno, lehenko hileretatik, eta, bueno, ze, ze jendetza, eh? Zasate nahi zaren abren, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, impresionantea, ah. jende asko, pozik, eh... Que... E, Gure taldean ere badira eta bertakoak haiek eh, ere oso emoziona duta Justora, aipatzekoak horiek eh, Aurretik ezin izan dugu gehiagik ikusi eh, Aurreko progonetan jende asko baitzen eh, Atzean ibit gara Baina hori no, no. Merez izan du azetik ere Eta Jon, orain, eh, non dikantzabiltza orain? Oihardzunen, oihardzunen ere bertako plazan berebiziko jendetza dago zai, oraindik iristeko dago plazara baina bere ala izango da oihardzun plazan eta geuko oihardzun hartu eta korreka irunera joan nahi duguz irunen ere jende dexente espero da eta uhum. ango lagunekin ere bilduena genuke <hazifotia> Osondo e... Bai, Joseba, bota bota Ah, John, John, o sea, ikusi dujen de asco korrikampo, sikalai, salto gata, ikusi duzu au chiquichorlo. Korrikanlo. Ikusi... Bai, bai talea. Ja, batalla, ja, que llegue que llegue dai onentzan ikusten dituet, bai. Aur chikitxoak korrikan talo. Que llegue eskatzea da hori. Forueta <tose> <tose> <tose> aurpegi asko ikusten dira, baina laiko detaletxoak askotan ez. Mundu guztia gainerako ama, principala Emen dezu zu aitona bestaldea, mikroaren bestaldean horregatik galdetzen dizu. <risa> bueno, eta oi, oi arzundi, que pixka, te gaur egin behar du ni bilbidea, igual komentatu, es? Jakingo duzu neskeo buruz, se zuke gima duzu, eta igual jendea animatzen bali malarun batan, gau de jendea asko jai dauka, eta pentsatu du jendea ya horretan agian pixkanekatu eta bukatuko salamaino, arratsalene badago aukera, eta se si bilbidea ingo du korrikak orkoan ba begira en ordetatiko irunera irunen sartoko da ordu bat laurden vuelta e, horretan ea, ordu honean doan hortik beobiera tandik e, bidaso aldera berara sartoko da eguerdi partean bera lesakaigantzi etxalar eta hortik pizkanaka pizkanaka Ja, da ratxalde iluntze partean ibar dinetik lapur joango da, beraz bueltanetan e, ibiliko gara, eta demora eta gogoa duena, ez du bertara gartoretego Aizu, Ion, maltsa honetan, emendik zera emendik ateako zera esaten dut, geografian diplomatua ez? Eh? Bai, bai, bai, euskal geografia ondo ikasita aurretik ere liburu batzuk ikasi behar izan ditugu honetorri aurretik mapak eta alakoak, baina bueno be, emendik aurrera kum laude Bale, ba, esker gazko gurekin egotea gatilon, eta, bueno, sartzen zaitu gure arren zerrendan, eta eta burrengo <girrisa> korrikarako nahi duzunerako, badakizu, zintziliken, ba, ba mikrofonak erikia dituzuna. <tutu> Zuek ere badakizu, eh, nahi duzunerako gaudela, eta korrika honetan esan izan, izan, izan ere, berez ere ditu nahi bau tranquil deitu eh, horretarako gaudeta, ondo izan. Alpai, alpai, alpai, alpai, alpai, alpai, alpai, alpai, alpai, alpai, Deletivbora le kukoa gidatzen. Isakatia eten gabe oro lastergoazen. Deletivbora havia da ingorikar. De Deletivbora havia da ingorikar. Euskara da den on korikar. Eskaldun dendusia burua al Horenean ikusteko Euskaldun onizkuntza Korrikazale guztieka utxe eskazen dute Nola sa Bueno, Leno, hemen off the record haipatzen eh, nahi genuena ba. Lortu degula horiretan, atzer murriztea Eta Así... horrekazen nahi du, komandante finak izendiki gula Oiza, oida, eh, bueno, eta baita ere, malda bera, sekulako malda bera gondudela Hore <risa> <tomariu de minibola, risa> gurean, ne? Zer zema jende, zema jende hori da Ba, ez dut ikusi zure Lurrean. Eske rican esin es, siliquitari, aviso emando con e, e, e, los ponzos, a parte. ¿Y e, <risa> e, <risa> e, Bai, bai, baitu hor, 12 deko e, gasolin de igo garenean, aipatuko digute ia 10 minutuko atzera pena zera mala, eta hechina hitzenean, Uste de, Lau minututan utzi egula, 4 5, o sea, erdira hitzi egula, beraz, o soriona sea korereta. Beti, beti, errentiria gosta, gausa jartzen apunto Apunto eh, Azkar, Azkar azkar, eta ondo Bai, bai. Baita. Eh, bueno, baitare, bueno, ez dakite eh, Entzulezuten, baina, bueno, hor eh, Barraskillo bat ikusi dugu, korri egiten Euskalderrian eskalazeko, Barraskillo <tutu> barraski bat Korri egiten, claro Barraskillo uh, korrikan Hau barraski milagro, barra kiten, milagro Barraskillo korrikan Ez dakite horreko urteko Korrikan oitula den, edo sarragoa baino Egunero agertzen omen da Leku batean Horda, ordan barrazki joa nazko, ordan barra horremen e, Bia, bia, bia jo, Nekatu goda, barrazki joa korrikan claro. Bueno, esaten digute, balazka gula Zea, hortikan Madrigo arra noak edo? Baliteke? Aupa, arra no bai? bai? Bai, bai, bai, a ber, guari garen Mengu kor, gaude sartuta Korrikaren zurrumbi joan sartuta gaude Eta hori mo jotzen du Eta, eta zuek berriz Madridako martxan ez, eta badakigu baitare, bueno, oentxe pasada korrika jarriko zaitu guzean, bai, oentxe pasada korrika horretatik, oiartzuneko bidean da, oiartzuneko plazaregistear, eta zuek berriz, baderidera junzarete, ba beste martxa batekin, ta badakigu baitarean korrika egiteko azmarazen ukatela, doelako zerbait, e, Asteko egunon, eta, eta kontatu pixka bat, zer, zer egiten du zuen zuek Madriden? Bai, bueno, egun hori, ja, el guardión, el guardión ya bai. Nah. Hombre, José, <reixon> jaixo. Bai, bai, bai, na, na, naix, jose, bai José, bai, Vikila naiz, bai. Hemen eh, Onorio pasari telefonoa eta bueno. Bueno, pues bai, momentu eh, momentuan tan ya dirijidean on alkatugean bartsa Iparraldeko zutadeak eta horren barruan Euskal Herriko zutadea gaudeno, eta jaia biaceko momentuan gaude. Eta bueno, honea bakiz sucede, sorry gera horia lana eta za e, eh bueno, hecho eta hiru helburu hoien inguruan dagoen guztia, eh? hori Horri eskazea, e, gobernu zurrupa jaile eta represibonen kontra baño e, aldibitzartean eh bueno, pues nai dugu ere korrika sartu. Eh gehiago esango nuke, eh bizkat e, biotza herritua laukagu, eh? Guztetan, ibiligea, korrika baiara ni goitura izan dut bezik iruzo baiara osoa egitea 20 km hoiek eta zien dizuez errendelitik horrez e, hasi joazungo bidea aztudo la korrika ba ere laister eingo dugu hemen talde bat alkartzuko bera gure petxo guztiekin eta aldarrikatzuko dugu eh bueno pues, e, eta euskera ben kontzuak euskeraren aldarria ho andikan presentze dago, dagoela pues, gure ikultza ez dagolako beharko luken bezala eta hori da pixka guusia. Animoso gaude, ondo giro onean pasa ditugui hiru egun hasi e, ginen hortzorre motsa,zorre laguna, alkogendaz etaia Maren sarrean gaude. Ja, ja. Aizzuk horreponzel batek esan ditola martko batek esan dit, hola, marcha, batek esan dit e, e, Euskal zutabe internazionaliistaren mezua izango dela lau hizkuntzetan eria da hori. <laughs> baixo, Baixo! Bai, bai, bai, jakina, jakina de bueno, oan diken esgalkartu, bakarri hemen gaudenok bakarrik hizkuntzen aldetik gaude, euskaldunok eta gaztelengoak. Eh, aber galegoekin eta gazalaneekin eta hoietekin alkartzen geranean, eh bai, lau hizkuntzan engo dugun, eh? Baino oan momentontan bentsar, eh herrera, za euskerra, eta geu alkartzen geranean denak lau hizkuntzetan. Bai, ez dago ingua Haino eh? eh? lai meurtzute korrika horrola, petoa baukezute, testigo ze jarri, be, testigo bezala, te, e, esku ze esku pasatzen edo, no lai meurtzute? Haino da korrika, korrika, horatxe, eh, bloke bat, kantazen korrika edo? Su batzo, e e, ia ze onduzinen, hemen e, e, ez tabakizu ze desmatrearen hau. Ehingo duguna, alkazuko gara talde bat, talde bat, tal alkazuko gara, eta eh petzo eh vol bat eingo dugu, dena eh, elkarri, ejuka, eh, baina hemen testigoak eta lekukoa pasazear da es da posible, eh? Ba, hori bakisu hemen eh dagoen zurrunbilo horrezan, baina bueno, beizaz ingurukoak entzungo digute Digutere, amando suela, testigo vesela eh, euskal herriko eh karta soziala edo. Ez dutetera manuari testigo vesela ori e eh, legunean aldarrikatu ditugun, bon, isanguenuen eh, hor eh, torrelagunan eh, mitxintxo bat, bueno, uzun eh, sadeak me aukeratzen txapa borraseko eta jakina zera genuena, esan genuen hemen gaurre eh, aldarri propioak eta aldarri komunak, aldarri komunaridadena dena daukago arazo arazoak eta propioari da guk euskalduna daukaguna eta, esa bueno, honen nazion bai, azera nuen kasa sozialaren mobilizazioa za denak, jakina Martxa bukatzean ere korrika Oi, korrika, eh, bikila barkatu eh, Badaukazue eh, aukera Hueltatzeko, eta hain dikane korrika Urrengo Urrengo igande bitartez da bukatzen Bera zure ohitura Hori oi kilometro, edo gehiago Ego gehiago egitekoa, agian ah, berrezkulatuko duzu Ez nonbait. non bait? Bueno, ezak, ezak igarbi, baina bai e, e, Buruan, hola, zurun bile daukar Hala hartu lagunen, bat Kepa, eta igual maizu era Punta zen mara, eta joazen gea Eztakit, herri bera aldera, edo mendi alde hor zara, zara joan, eta, bueno, bai kilometro batzuk egitea. E, eh, hori buruan balaukar, bai, igual, joatea jen txokioi ezara, edo refuerzoa dehar duzen txokio ezara, eta ara hurbiltzea bai. Bola, apuntatzen zea, maizu? He, hori zaten du, te... behantzat biltzala, hurren guaztean tokatzen zei, eta zainzea. Ah, bueno, hori ere eusken alde egitea da, eh. eh? Hombre, homera. dira gure... Azken, nola esango nuke <risa> Azken, nuque. Bueno, cerveza ya llegó. Eso es como ya queman gure onori hori baita ere horri biliko dela ta. Eh José, pero ya te está cayendo que lleváis. Ni tiñan sagate que sus te cantasen. Nu Ah, no, no, no, no, perfecto. Robo. Ahora Euskaltse tarbe internacionalista. Bueno, José Esperu Ezagun, Corrika, Gitia Euskarenalde eta ez batzuen aurrean, or Madridaldean. Sí más. Bueno, bueno, <risa> bueno, día. El CCSS, Borroka David de Bacarra, ¿eh? Or orekin habiatsu ya. Ya marchan laude, ¿eh? Bueno, Uzen CCSS. desorden eh? público a Mirandarekin. Ya me has es comunyard Ores Zarguciari, a... tenemos... bueno, so flashy... <quirro? m Nossa konuş��> esta hoy a Ei Erebaiki Bueno, honorio que se ha hecho un saludo Y se ha Millas que riquila, ayo Adiós Venga, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! Egenuen azkeneko konezioa lezoko aekakoekin Zita jarria genuen, baina bueno, gure telefonesta hordago zaiatzen Besterik, abego, horatzeko goen tonbola zeukaten jarria Arratxa den tonbola egon goda baitare bai? Eta gero bihargoizean, ba, lesora datorrela korrika Zaspitar ba, diak inguru Orduan, hortikan gero San Juanea jungo da Hortikan San Pedrora, eta gero ya Trintxerpe Antxo, antxon biatzia laur den gutxi parean eta hortikan ja gero donostia sartuko zaigu altzan, eta bueno, donostian ja ordupillo bat, eta gero orla, orla segita, segita, segi, babilbora Ba, ba gure mazta osoa Horita? Hori da, martxoaren e, hogeita bederatzi rarte, egun horretan bukatuko baita emeretzigarren korrika, eta tira, ba, horretatilla pasa da, oi hartzen den dago irun, seguraski ja irunen e, sartzeko prest, eta, bueno, ba, gure partez hau izan da dena, orain, e, bueno, gure arranoak, e, bueno, egan etorri dena e, irratiraino komentatuko digua, arratsaldean zer edukiko dugu e, herrian, eta, bueno, horre, bai, da, zer bat bakatugu. izan dela, zuekin egotea, E, beti bezala eta eta, eta bueno ezakite nila ja, urtuko naiz nio bai, laura biago bia izan gaitu garen lagogaratu leso hori liburutegian liburutegian pixka beharanduzio sotzea orde garen zan joan aion jumar dugu ez dizu prometitzen baino saiatuko ba, naiz esan du baietzez grabatuta gaitu da <laughs> bai grabatuta bai, bai, bai, geratu da maizu dikada torrenaztean afarora erriberara hori de grabatuta gaitu da Bai, lugarra soil bat esan. nahi dutola sentitu naiz oso gustora hemen zintzili birratiean eta ez dakit eskerra eskerrak edo adirazteko moduko edo esango bizuet nun hasi zen euskara. Preso bat ipota. Hola, che, aversa. Aispitarteko lei zerbarruan lurrak emanzigun babesan kaleratera gora begira E Eguz gizarren ametsan Uraren chorrochoa Ostoen firifira Ekaizaren abarrotza Larrua joaz Tauz solanean Iz sua Danza jolaza Ana aterazen euskera Oye, Eta bain, va. dago, emantxe Euskal Herriosoan, vueltaka, korrika Oye, oh, No, no <risa> Bueno, bueno. Pa... No, vale. Bueno, va a quedarte. Vale, mi izquierda ahora hago para tu guztien, eh, arano, jauna aranoara eh, dando eta Pirineo dibilidera. Eh, eh, Teknikariari <risa> Eremia esker telefonoakin <risa> ere, ibilidandan ere Eremia esker eta muxu handi bat denoi. Aio. ondo saludo. Goatu es eh, Bueno, hori ba, ba gau pasaz joteko aukera badago. Ba oh, ez daki ke gorputza nola izango dugun. baina mm, eh, bagian, ba, eh, ba, ba, gau pasairragin que... ostean, Julian ba bada que su corre kan gorputza que estar ez da. Agite ba, dituzu un metro un kilómetro edo bueno, imagina, ba, osa pa, parte a kilómetro, agertzea bezala, antzprezentzia sempre hola bat, es bizkata, bai Bueno, bai, urte ezten bazazu komentatuko dizue, Horeretatik eh, Te claro, oreta tik pasada baña, oretan gaur balauzkagu, eh? Ainbat ekitaldi ta ba, gauza gozatzeko. Orrun, lehengo gauza da, eh, o, bueno, ah, ah, Irunek esan du, joder. Eh, bai, esa esa esa ba orain bueltan egondu nai etorri naizenean, Ba, bueno, hor e, zeha fanfarre bat zegoela, e, etor, e, bueno, e, hor musikarekin, eta hola, jende pilla bat e, beraien atzean. Eta ziurazki, orain, e, biteri eskolako hor rarkupetara jungo direla, ba, amabiei, no barkatu, ordubitan, eta meretzitan, e, meretzi garen korrika denez, Enberetzi garri minutuan oitan, Justu, justu momentu hortan oh, Horxera, momentu hortan yeah. hasiko da Baskaria eh? Herri bazkaria badago hor Por cierto, ez dago la sarrerarik oso irunientza... ah, den sarrerak Eta Dena saluta Bueno, ba, beintzat, gerosia go, agertu zaitzakete, zer entabertan, da mikrofonoa ireki bat antzekoa Oideos. Eta hor, egongo dia, egongo dia, ba, bueno Berrio berri, berri suek? Ez, ez, ez, ez, Baina hor, er, erriko hainbatera gille eta, bueno, kolektibo Pasakodia dia, ba, antzerki tallerrakoak pasako dia, olerki lariak Anda. Eta barluze bat, pasako dia hortikan Orduan gaur hemen eh, egiteko dumborek izan ez dugun ego lehin daitek, eh? Urbildo, urbildo, urbildo Berzo saio berezi bat, hau da, prosazko berzoak Prosazko berzoak Prosazko bersoa. Hor badauka gure bai gero? Enmen eh, MNT ko azmugaren non, baina ez dago denborarik eta ah, igual intendu. Bueno, bueno, bueno. ba, bueno, edo bestela hechi, biceria escoleta, escoletara eta arratsa de osoan, ba hongo Mikrofono holako. Hori da, Aportazioak eta bueno, hartzerrenda bat e bazeguen hortikan eta bueno, osolo. ba herrikoin bat eragileek eingo dute bueno, aportazioak eta gero hori gutxi gorabeza 7ak arte izango dala, etzaldeko 7ak arte esan didate eta ondoren 7 herritan hemen, ba, horretako zumardian, segula karpa montatu dala, eta bertan, ba, konzertu bat antolatu da, korrikaen alde, eta bertan, esan barri zuet, bueno, ba, asiratik lau talde zeudela, lau talde, ba, daude, oraindik baina bat aldatu dala. Eta on taldeak ezin izan du, ba, bueno, osasun arazo baten gatikan, ez zin izan du, eta, bueno, azken momentuan, lortu izan dugu, eneriz furiak, kasera naratekoa ba, bueno, parte hartzea bertan, eta, ordu, saspiter ditan, Hau izango da hor dutegia, zazpiterritan Eneri furiak egongo da hor bera, bera bestiak jotzen eh, Hor barko erosloko zen entzun bezala Gustora, gustora Ondoren, sortziter ditan Arramazka taldeak emango eh, du bueno, sekulako ekuskizuna Orte klatua, bibolinekin, eta bar, eta bar Eta, ja gero Beatziterdiak aldea Ja eh, pizkarrok mm, Atala iritsikoa da, NX taldearekin Bere garaiko anorexia taldea E, Iruñakoak, iruña e, Mikela Azuloko oso lagunona direnak ere bai Abesti berriak eskeniko izkibute, dena abesti guztiak euskaraz dute orain Eta, bueno, hor behatzi terdinguruan arituko dia, ordu betez gutxi gorabera. bera Eta marter, er, diamaika aldera, zarauzko managaitz e, taldea egoko da taulara Ba, bueno, beraien traiakin, esamaregu arraioko zarata zarautzkideak daudela hor Eh, bueno, va, aur eh, Zumardian izango de bula, Seculaco, eh, Eta música e zorabia. Hai e zuskalparrecu. Cal, Eta zure sure, taldeak ez du jobear, zure taldeak. Es, es, es, es nik. Sí, se, sí zure taldea. Kuru-kurumba. <risa> eh, kuru-kurumba, onmba es. Oye, qué saude. Momentos, sí, cocina, no es ya ah, <risa> ah, este salto mota no, no, que cu se eh. bueno, bueno. Sea, ya, ya, ya. Bueno, ba hoxe, eta bueno, xero, or, parte hartze duten guzti, gora tu bihar gaupazaz ere, lezon, parte hartu daitekela Bai, gordon, eso enbezela Hoxe da, Hedo, da Edo, iru hilabeteko aurrak esnatu berriak ba. Edo, amairu baita baitaregoiz esnatuta mm -hmm eta ja 33koak eta 53 eta 73koak ja algo tenia digo dute honetan jarrita ez dago incompa incompatibilidadik ez dago honetan jarrita ez incompatibilidadik de non de, saco corrica de non saco bueno bauchi zanda gure Gure saio beresia, Laura Genez andu baitare, baina nire bueno, partez baitare eskerrak eman baparte hartu duten guztioi, bai bai telefonaren bestaldea niveli diren arrano guztioi, bai, aekako eiz, ebeti gauzik ba, eskertu, di, eh, resten dizkigute. Eh, Esker, mila, mila, mila, mila, e, aekako eiz, bai baitare, furgonan egoteko aukera mateagatik, bi urtero. E eh, mendikam ba, bueno, ve salca mucho handi día Andy, pues bat. A Rosa Collone ta ta gañontzeko gustea imaisuri, agertzagatik eta hemen ibili garen mikrofonotan biru lau 148 dira, baina hemen eh, jende gaia goonda telefono tanta mando tanta. Jaune atri ta ta plastida torta eskerra gainera man. Bai ez eh? da. Pues bueno, bourrengo <risa> bourrengo con <risa> <ta gola> Ricarté, está toda tú, via jarretzen dula honek eta bourrengo astan ere bai ta... Bueno, eh Siguraski eh, repika peina entzungo ezutela. ez utela, ez da kit eh, programatu aldegun no iz repikatuko egun pues, gerkosajoa, achalean pues acaso. Gura chalean, chalean eta bia la caso, ba, ba, ba, eh ba, ba, orzuzeanean entzungo ez utela, gorkoa, ba, ba. eh? Gaur gaur arratsalean repetición oida, <risa> oida, oida, oida. Oida. <risa> oida. Bueno, entzule, sin tzilagun, eta orereta eta bueno, eh interneten bidez zaudeten mundu punta, ezberita kogen Ta Madridego korrika larria, va, bai ta, bai sí, ta, bai ta. Eske argasko Juan Arte, jehe. A yo ta. Salvador en babesean emanendulena. Epeletti bilbora, a biada di korrika. bilbora, a biada di Euskara da kanporata de no korrikan. Elkaldun aterrietan, a haldun eta gure mintza eran den o karro gagozen. Gure Pe peletti bilbora le khuko agidatzen. Izakatia ertengabe, oro glaster guasen. Gureteletik ibora, abia da dinkorikak Gureteletik ibora, abia da dinkorikak Euskara da kanporaza denok korikara Euskaldun den guztiak burua altxabeza Horenean ikusteko euskaldun hizkuntza Korrikazale guztiek hause eskatzen dute Nola zabaldua dagon presia bezate. Ureteleti bibora, abiala dinborrikak, Ureteleti bibora, abiala dinborrikak, Euskara da kanporata denok horikara. Gogoak komplide zala, Euskal jendarteak, Euskaldun bihurtuz dako zen orteak, Amarregunetak gau eskorrikata Euskara. Euskaldun ei euskerrak, bizturik zugarrak, Gure peletik bibora, abiala din korrikan Gure bibora, abiala din korikan. Euskara da kanporata, denok korrikara Batzuk herria zoroite euskara zahantzi Bentzek euskara maite herria da hitze herria berexez doantzi Berek nahi gaukuten konpreni arazi batanse agabe esa es que la vi sin repetitivi vora havia la dincorrica repetitivi vora havia la dincorrica de no corricará repetitivi vora havia la dincorrica repetitivi vora havia la dincorrica Euskara da kanota de no korrigara Urre peleti bilbora abia da dinkorrika, Urre peleti bilbora abia da dinkorrika, Euskara da kamporata de not korrigara.